Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 6 av tv-spelspodcasten Par i Pixlar. Det är en podcast som handlar om tv-spel och saker som är relaterade till tv-spel I det här avsnittet ska vi prata om Resident Evil 2 till Playstation Och jag som pratar nu heter Robin och med mig har jag min otroligt vackra fru Och jag heter Filippa Varmt välkomna Välkomna Kan vi säga Det kan vi Eh, Resident Evil 2 Ja, Vilket... häftigt spel Ja, faktiskt mm. eh, Innan vi går in på att prata om eh, spelet Så kan vi kanske förklara lite om hur vi brukar lägga upp ett avsnitt Ja, precis Vi brukar ju ta upp lite eh, Vilka andra spel vi har spelat mm. Ska jag eller du börja? Eh, jag tänkte börja med Innan vi pratar om det faktiskt Så ska mm. jag ta upp en annan sak Som eh, vi var med om eh, Vi var med om Smash Melee 2013 som hölls Ja, just i... det som hörs i Nynäshamn Våran kompis Jakob sätter alltså upp en, en turnering En lokal turnering i Super Smash Bros. Melee Till Gamecube Och då i samarbete med biblioteket i Nynäshamns kommun Och uh, i år, jag vet inte hur många var vi som tävlade i år Ja du, uh, var vi inte typ upp mot 20 pers Jag skulle tro det, jag tror att det var lite mindre än förra året Ja det är mycket möjligt Så att, uh, nästa år måste vi försöka få dit uh, alla ni som lyssnar också och nästa år ska jag också försöka vara med jag, jag måste ju erkänna att ah, Super Smash Bros Det är inte mitt favoritspel det är jag, inte, alltså, jag förstår nej. inte att du inte kan gilla det eller Jag bara... vet inte heller det, jag vet, det är någonting med det Det är nästan som Jag menar Folk som sitter och tar fram monopol När de har vänner över Ja, okej. Okay. Jag vet du inte men, alltså... Det här Super Smash Bros är spelvärldens monopol och typ Jattsy. Och det är jag inte heller för i. Så det... jag är ingen som sällskapsspelsmänniska. Det blev något ett... ord. Nej, precis, det blev ett sällskapsspel. Ja, tycker du. Okay. Alltså, jag... jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det, har varit... Och, ja, det kanske är varit jag kanske ser det som ett sällskapsspel också att man, man... när man tar fram det det är ju oftast när man har kompisar över och så dricker man lite öl och så spelar man Smash Bros, det. det är ingen fel i det. Så jag förstår egentligen inte varför jag inte gillar det, men och jag är ju inte jättedålig på det Nej, det är du inte Det är samma sak med Mario Kart Jag är ganska bra på det Men ändå gillar jag inte Det är lustigt, jag förstår inte Det är det. väldigt lustigt För det brukar ju vara så att man inte gillar ett spel Om du verkligen är superkast på det Men så är inte fallet Vi ska i alla fall gratulera till Andreas Henriksson Som kammade hem priset i år Han sopade banan med. Ja, det gjorde han faktiskt jag kom fyra av alla de här 20. Ja, jag är ganska nöjd ändå. Det skulle det vara. Jag körde som jag började spela som younglink tror jag men sen så insåg jag ganska snabbt att nej innan turneringen började då att jag ska nog spela som Maor istället som är en karaktär som jag kan hantera betydligt mycket bättre. Det var intressant att se det var rätt många eller det var några fler än dig som spelade som honom. Mm. Och uh, han verkar vara bra. Det var kul. Det var kul för jag folk var ofta så att de Alltså jag förstod inte din strategi det, Du spelade liksom på ett konstigt sätt Och liksom. jag tänkte så här för mig själv ja, Jag hade ju ingen strategi Jag gör det bara Jag slog bara på knapparna jag, Nej men jag man har ju alltid en liten strategi liksom. men, men det är liksom Det var så, det var så lustigt bara, bara hur folk tyckte att min strategi Att de trodde att de till slut hade kommit på den Fast jag egentligen inte hade någon strategi precis Det är då du bara smilar åt dem Och Det var ju dock... ser lite förnulig ut Jag hade dock en strategi mot, uh, mot uh, Vår kompis Axeli Som var med i senaste avsnittet Av uh, Ja, precis. Uh, han hade jag en, en strategi mot Men jag vann ändå på den över honom liksom. Det var rätt kul faktiskt Jag måste vara ärlig, jag trodde inte att du skulle vinna mot honom Det tror jag inte jag, tillåt, jag heller men... Axeli är en otroligt duktig Smash Bros-spelare Så jag tror att uh, han och hans Link Skulle spöa mig Men icke Mm. Det är nöjd med faktiskt. Jag är imponerad, tror uh, Okej, okay. ska vi gå vidare till vad vi har spelat den senaste tiden? Ja, precis. Vi har varit sommar och vi har typ haft semester. Och, ja. Det har blivit för min del inte så mycket super superhardcore-spel. Utan det har blivit mer gamla, trona PC-spel. Tror du eller ej? Ja, just det. Ja. Jag kan ju förklara så här att de kvällar jag har jobbat och gått och lagt mig lite tidigare än Robin så har jag hört... Skrik inifrån rummet där vi har datorn Och så kommer jag in Så sitter han och spelar Vad heter det? Rollercoaster Coaster Tycoon mm. Av Chris Sawyer Productions det låter ju mer som att du spelar något skräckspel liksom. Så mm. på det sättet folk skriker i bakgrunden Barnskrik Och uh, Psykadeliska karusellmelodier Alltså det är ju faktiskt ett väldigt roligt spel Det är ju alltså som, är ett klassiskt Theme Park Spel eh, Som har växt vidare från Sim City Kan man säga Det är väl väldigt mycket strategi Egentligen Det är ju ett strategispel Du ska ju liksom bygga Den bästa, Den största fram, Mest framgångsrika Nöjesparken i världen Liksom Det är ett jätteroligt spel faktiskt Ja Alltså jag tror det Men Nej Nu är jag tråkig igen Men det är inte min typ av spel Men jag, Alltså det är inte min typ av spel heller egentligen Alltså alla spel är din, dina typer av spel skulle jag säga Alltså du blir besatt av vilket spel du än sätter dig i med mm. Men det är någonting, jag, jag köpte Rollercoaster Tycoon Jag vet inte, det måste ha släppt 98, 99, 2000 kanske Fråga inte Och ja, jag blev helt besatt då liksom Och sen så kan jag liksom ladda ner det och spela det väldigt intensivt under korta perioder och sen så bara glömmer jag bort det. Och sen så kanske det går en 3-4 år innan jag liksom ger mig på det igen. Alltså det var intressant att se dig för att vad är det med dataspel, Datorspel som gör att folk blir alltså riktiga potatisar. Alltså du brukar ju spela spel. Du, du brukar ligga på soffan och spela lite spel. Men då är det ändå du gör ändå det du måste göra under dagen. Mm. Men jag har nog aldrig sett dig så utslagen. Jag är så fast på samma gång som vi det här spelet Du satt där alltså hela dagen, jag kunde gå iväg och göra ärenden Allt möjligt, så kom jag hem sent under dagen Och du satt fortfarande kvar där i Kallingar typ. Ja, men det är ett bra <laughs> spel, och man blir fast liksom. <laughs> Förlåt, var jag för mycket nu? Absolut inte, jag står, jag står för att jag spelar Rollercoaster Tycoon i bara kalsonger Jag står för det Ja, men det är väl, det är väl trevligt Ja, nu, kom, nu har jag liksom lagt av Och spelat, så nu kommer jag nog inte plocka upp den Igen på en tre år eller något. Ja, men det är skönt eh, Annat än det så har jag spelat Ett annat strategispel på PC eh, Team Hospital ja, Och också en gammal goding från eh, 90-talet Det hade vi på demo när jag var liten Till Playstation Ja, mm, precis. Det var kul faktiskt, fick man placera ut Blommor och kontor och stolar och allt sånt. Det viktigaste är att man placerar ut elementen rätt För att folk klagar på att det är kallt Aha. Har jag tänkt på, det är det största problemet jag har haft under alla år jag har spelat Du är en riktig strateg Ja, precis Det är utvecklat av Bullfrog Entertainment som tror jag, Och sen blev det väl utgivet av Electronic Arts tror jag. Och jag vet inte när det är från. jag gissar på att det är typ 97 kanske Någonstans där i krokarna mm. um, Annat än det så har jag Klarat Deadly Premonition Ja, det sa vi inte förra gången Nej, jag hade inte klarat den när vi spelade in förra avsnittet Nu är jag klar um, Ja, vad jag, ska man säga Jag kan ändå rekommendera folk och spelare Och det Slutet är ju No surprise, men lite av en twist det är intressant att se hur det här spelet, Deadly Premonition, det får antingen skyhöga betyg samtidigt som det kan få jättelåga. Jag kan tänka mig att de som verkligen bara går på handlingen och storyn, de ger det här spelet jättebra betyg. För det har en bra story, men grafiken, alla de här små buggarna, det gör det nästan outhärdligt. I vissa tillfällen och det är nog det som drar ner betyget. Så det är antingen jättebra eller så är det jättelåligt. Ja, precis. Alltså det, vi pratade mycket om det här förra avsnittet så jag behöver inte, jag kan fatta mig kort, säga att om man gillar alltså, intressanta karaktärer och en bra storytelling så är det här ett jättebra spel. Men om man har svårt för krasig spelmekanik rent allmänt så, så kan man ju hålla sig om det här spelet. Mest så skrattar du ju bara. Ja, men det är bara för att han, huvudpersonen, är så jäkla cool. Ja, det kan man ju säga. Vad har du spelat den senaste tiden? Jag har faktiskt inte spelat någonting. Jag är jättetråkig. Men jag har i alla fall plockat på mig El Shaddai. Det är ett ja ska man säga ett artsy-plattformshackenslash. Med lite omvända bibliska referenser. Spännande. Ja, verkligen. Och det är grafiskt tilltalande. Rent ut sagt, det är ett vackert spel. Jag har hört lite olika om det. Jag har skrivit på... Vår nya favoritsajt socialgamer.se mm. Och där fick jag lite blandad kritik på det här spelet. Vissa säger att det är jättevackert men det är tråkigt. Det blir lätt uttjatat. Och jag, jag förstår faktiskt vad de menar. För ett plattformsspel kan lätt bli... Hela konceptet är använt. Man vet vad man får. Så jag kommer spela det just för att det är så visuellt vackert. Det krävs mycket tycker jag för att få ett sånt där, alltså hack -and slash spel att vara intressant under nu längre tid. Dantes Inferno till exempel som är alltså samma genre skulle man kunna säga. Det, det var ett bra spel men någonstans på vägen så började jag liksom tröttna och sen så till slut så var ju spelet. Jag körde ändå igenom det men liksom. jag, jag tappade liksom lusten, Det känns som att jag tvingade mig själv att spela det de sista timmarna liksom. ja, ehm, Castlevania Lords of Shadow är också ungefär samma typ av spel skulle man kunna säga. Där, det är bara för att jag älskar Castlevania så mycket som jag liksom tvingade mig igenom det. Där är historien väldigt bra Och det är det som driver den framåt Och det kan man ju säga lite om nästa spel. Vi ska inte avsäga vilket det är Men det är ungefär i den sjangen mm. också Kan man säga Så du har, du har inte spelat någonting, du har funderat på att spela El Shaddai Ja, jag är fortfarande inte klar med Tills of Graces. Jag vet, jag är jätteseg Men jag kan bara inte Ta mig den orken Att spela igenom Jag är ju på sista bossen Och det är skitsvårt Och jag är skitless på det där spelet du ligger ju lite efter nu, för nu har du sett nytt talespel också. Ja, men jag har flera RPG-spel som jag ska spela ändå. Ja, så du har en hög. Det gör ingenting. De får gärna vara ett par år gamla när jag tar ut dem. Det är, det är oftast då de blir som bäst tycker jag, om man, inte, om man låter dem ligga ett par år och ser hur bra de har åldrats. Liggas så jag jag. och bakas lite. Precis. Jag tycker så här, att innan vi börjar prata om den här månadens, eller det här avsnittets spel, så skulle jag vilja läsa upp lite kommentarer vi har fått faktiskt. Ja, men det är bra det är, inte, det är inte ofta vi får kommentarer, så att när, när vi väl får dem, jag uppmanar folk också klart till att skriva kommentarer, och det är jättekul. Um, så att vi har fått lite kommentarer här. Uh, en kille som heter Markus har skrivit Hejsan, hitta er podcast på iTunes och har nu lyssnat på det första avsnittet. Tycker det verkar mycket lovande så ska plöja dig igenom, igenom resten av avsnittet nu i veckan. Ni pratade om Super Metroid i början av avsnittet. Jag lade ner det på Virtual Console för några veckor sedan och spelade igenom det för första gången. Vilket underbart spel. Håller definitivt hög klass än idag. Ett avsnitt om detta spel skulle vara trevligt. Ha det gott. Ja, det har vi ju sagt förut att uh, ett avsnitt om BD är mycket lovande. Mm, det är klart att vi ska göra ett avsnitt på Super Metroid. Jag ska bara spela klart det först. Mm. Ja, men det, det kommer absolut. Uh, när säger vi inte Men det ligger, det i, det ligger i planeringsstadiet Och eh, tack för ditt fina brev Och tack för att du lyssnar Och vi hoppas att du fortsätter lyssna Marcus Tack så jättemycket, det betyder jättemycket Att, att ni tycker om oss Våra vackra stämmor Ja precis, och tal om vackra stämmor Så skrev också Stefan Gazi-Ganser På Social Gamer Det är alltså killen som är Han har ju den här Videospelsklubben En jättebra svensk Podcast man kan lyssna på Han skriver i alla fall började lyssna på era djupa stämmor idag Jag är inne på avsnitt två där man bjuds på extra godis I form av mange Alltså mange från Pixelklubben 64 då, Som också är en podcast uh, Ska vi se här Som om vi andra svenska Spelpodder ska vara helt ärligt, ärliga medverkar i den bästa podden Ja, det är en av de bästa podcastarna." Det tycker jag också faktiskt är underhållande, otroligt underhållande. Men ni är också bra. Prenumerationen på iTunes är säkrad. Och det tackar vi otroligt mycket. Ja, det gör vi verkligen. Det är jättekul. Tack så jättemycket för kommentaren. Vi, vi kör också en shoutout åt Videospelsklubben såklart. Då, att... Lyssna på dem. Lyssna på dem. Um, och en annan kommentar som vi också har fått på vår sida på socialgamer.se är från Sebastian. Lyssnade igenom del 5 och säger bara wow. Jag har, jag har både Iko och Kjärvde Colossus stående i hyllan. Nu blir det att plöja igenom det. Era röster är helt underbara att lyssna på. Keep it up. Fyha kul! Det är vi... sånt här som får en att vilja fortsätta med det här. Ja, precis. Det vill vi ju ändå, men hela syftet med att vi gör en podcast det är ju inte bara för att vi älskar att sitta och i spel, det är ju för att vi vill ju få andra att spela de spelen som vi har spelat. Antingen uppmuntra att spela dem eller att hålla sig borta från dem så långt som möjligt. Och det här är ju jättekul. Ja, precis. Och ja, vi tackar så jättemycket för kommentarerna och som sagt, vi, vi tar gärna emot många, många fler. Det är bara att ösa in. På Social Gamer, på Facebook eller på bloggen eller vad som helst. Och de hittar vi. Vi, vi läser upp allt sånt där i slutet där med vad man hittar. Oss, så. Yeah. Men, vi tycker att vi sätter oss i soffan och eh, sätter igång vårt gamla Playstation. Det tycker jag också. Det är dags att spela Resident Evil 2. Resident Evil 2, eller Biohazard 2, som det heter i Japan Är ett survival horror-spel det släpptes till Playstation 1 1998. Det är Capcom som har utvecklat det. Hideki Kamiya, Kamiya mm. har regisserat det. Och det är Shinji Mikami som har producerat. Och en intressant grej är att det här är egentligen det tredje spelet. Det andra spelet har kommit att kallas för Resident Evil 1.5- Hela den idén skrotades, las ner och de började om. Och det är därför vi har nu Resident Evil 2. Det som är roligt är att fans har tagit upp hela det här konceptet och börjat om. Och faktiskt gjort klart det här spelet. Så gott som. Så gott som. Det Jag har sina kunna... buggar men det är ändå kul. Vi kan prata lite mer om det sen. Mm. Du kan ju lite mer om hela ja, det här. Ja, precis. Jag följer det lite grann faktiskt. Man kan säga att det här är ett eh, skräckspel. Man tar kontroll över antingen Claire Redfield eller Leon S. Kennedy. Det bör noteras att det är tankkontroll. Det betyder alltså att det är deras höger och vänster som gäller. Och du väljer mellan två scenarion. Det kan man säga. Och du Robin kanske kan berätta lite vad spelet handlar om. Ja, Så alltså, spelet ska ju utspela sig i september 1998. Två månader efter att första Resident Evil- ...har utspelat sig då. Och då är det alltså ett virus... ...som heter The T-Virus... ...eller T-Viruset... Eh, ...som har spridit sig i den lilla staden Raccoon City. Vilka har utvecklat det? Eh, det är ju såklart Umbrella... Eh, ...som ligger bakom det här viruset... ...och det... det är ...för ju storyn vidare ifrån Resident Evil 1... ...in i Resident Evil 2. På för er som inte vet så är Umbrella Corporation... ...ett eh, multiföretag... ...som utvecklar läkemedel... ...och finns ungefär överallt. Ja. Och sen har de då i smyg utvecklat ett biologiskt vapen. Precis. Och vi spelar nu som du sa, som Claire och Leon. Och vi ska ta oss ut ur Raccoon City. För vi hamnar liksom mitt i smeten. Claire är där för att leta efter sin bror, Chris Redfield. Som är med i det första Resident Evil. Och Leon är där som polis. Det är hans första dag på jobbet. En riktig rookie. En riktig skitdag att börja på. Ja, verkligen. Kan man säga. Vi kastar oss in I en bilkrasch Kan man säga Och Claire och Leon Hamnar på olika sidor Av en brinnande bil De känner inte varandra innan Nej precis man säger också. De träffas i under introscenen ja, Av en slump Och sen så skiljs deras vägar åt Och de ska försöka hitta varandra Och ta sig ut ur staden Helt enkelt. Och det är det här som är... Vi kan prata lite först om det här med scenarierna. Skulle jag ja, precis. rekommendera. Alltså, du kan ju redan från början... När du får spelet till Playstation. Då, när, du, när du öppnar din kartong. Eller din ditt fodral. Så har du två skivor. En med Leon på. Och en med Claire. På. Ja. Och då kan du välja då... För att kunna klara spelet till 100% så måste du spela igenom båda skivorna. Men du kan då välja vilken karaktär du vill börja spela med. Så att stoppar du i Claires skiva först, då spelar du scenario A med Claire. Och när du då är klar med det, då vill du, då vill du såklart spela scenario B också. Och då har du ju eh, Leons skiva förlåt, kvar. Så då stoppar du in det och då blir Leon scenario B. Du kan också göra ett värtom. Du kan börja med Leon och du kan börja med Claire. Ja. Och det som skiljer de här scenarierna åt, det är då att vissa saker eh, händer bara i scenario A och vissa saker händer bara i scenario B. Och hela det här konceptet är ju faktiskt väldigt genomtänkt, väldigt intressant. För det är ju inte bara två olika typer av spel du spelar. Det är ju inte bara scenario A och scenario B. Utan spelar du scenario A med Claire, då skiljer det lite sig. Eller, då skiljer det Ja, det skiljer sig. För att Claire har alltid vissa saker som hon måste göra, oavsett om hon spelar scenario A eller scenario B. Leon har vissa saker han måste göra, oavsett om han spelar A eller B. Så det blir egentligen fyra olika typer som ja, du kan spela. Beroende på vem du, du startar som. Ja, och det är beroende på vilken skiva du sätter i helt enkelt. Så enkelt är det, och så smart är det. Ja, alltså det, det är väldigt intressant att de, att de har valt att göra så, för att det enklast hade ju varit egentligen om, om du började som, som Claire Och sen så spelade du igenom Raccoon City Du tog det från, från mitt i staden till att du tog ut. Alltså du klarade spelet med Claire Och sen att du fick börja med Leon direkt Men här kan du liksom välja vilken ordning du vill ta det här Och som jag sa så är det Scenario A är lite lättare tycker jag Ja det kan man säga, Medan, jag om. medan scenario B ställer om spelreglerna lite och det är, är snabbt svårare, det är lite mindre ammunition, det är lite svårare fiender, de går inte ner lika lätt. Och sådana saker måste man ha i beräkning. Vilket gör att man kanske väljer lite mer eftertänksamt vilka man vill spela med. Precis, vi valde ju att spela. Eh, vi körde Claire på A-scenariot och Leon på B-scenariot. För att det är så jag har fått för mig att det är det enklaste sättet. Fast om man tittar på Leons skiva Den fysiska skivan så står det ju ett, eller, ah, ett av Disk 1 av två Men eftersom det är ett val så Spelar det nog ingen roll Men om man nu ska bara prata Rent generellt om Resident Evil 2 Så måste jag bara säga att jag älskar Det här upplägget mm. Resident Evil 2 med sina låsta bakgrunder för Förunderat alltså Med de här snea Kameravinklarna och bara stämningen i sig, det gör ju att det är nästan omöjligt att veta vad som kommer komma bakom hörnet, om ja. du vet vad jag menar. Det kan vara svårt att förklara det här för någon som inte har spelat det, men det är verkligen skräck. Det är det som jag alltid tycker har definierat Resident Evil. Alltså de första tre spelen. Att, du, att det är just de här låsta bakgrunderna, och du är en karaktär som, som du kontrollerar med den här tankkontrollen som man säger, då att du fram är inte fram utan Nej, precis. Du, du måste styra som ungefär som en stridsvagn, styr du din karaktär. Och det, är det, det tycker jag det bidrar ju till skräcken för att du har det känns aldrig som att du har 100 kontroll på din karaktär. Jag tycker att det är det som gör skräcken i de här ja, spelen. det är det som är grejen att du känner dig instängd i en <hör> i en klumpig karaktär och du ser aldrig vad som är runt nästa hörn. Det är också roligt att när du går in genom ett nytt rum då ser du aldrig Eller ibland gör du det Att du ser kameran bakom personens rygg mm. Men många gånger så ser du kameran Från andra sidan rummet Så framför dig Så har du bara en massa zombies Till exempel Och det blir totalt kaotiskt och panikartat Och faktiskt Det är sällan man ser spel Som är det nu för tiden Precis. Alltså det finns knappt tankkontroll längre Och det är ganska syn för att som du sa, det här bidrar ju till att man blir, man blir mindre mobil Händer det någonting, då får du panik Som för mig då, då. Ja. Som inte har spelat där förut Jag fick ju panik så fort någonting rörde sig Jag tycker att det ändå är fantastiskt att man ser ändå Att just, om vi ändå ska prata om tankkontrollen Att den ändå lever vidare Typ som i spel som Dead Space Här får man ha tankkontroll Nej, har det Ja, in, inte riktigt Men det är nästan en tankkontroll skulle jag säga Aha. Man känner sig alltså, Nej, okej, okay, det kanske <laughs> ja, Det var länge sedan jag hade Men det känns ändå som att du är klumpig Jag, jag gillar sådana survival horror spel Där du liksom kutar runt Du har inte så mycket ammunition Du har inte så mycket liv Och du känner dig klumpig För nej, det vissaligen. det bidrar till skräcken liksom Fast om du tycker neråt så kommer han alltid gå neråt På skärmen ja, Oavsett det, hur det är just det. Det är roligt det här spelet Nu om man ska bli lite nostalgisk För att i första episoden Av Parpixlar när vi pratade om Shadowgate I andra segmentet så pratade vi Lite generellt om oss Som personer och Vilka spelreferenser vi har och sådär Då nämnde jag ju Faktiskt Min största farhåga när jag var liten Och det var ju zombiesarna På övervåningen I polishuset i just detta spel. Och du, jag ska säga ett good att ja. få revansch på de här zombiesarna. som alltså det har gått så många år jag fick äntligen få revanche på dem. Ja, du fick ju ge ordentligt med revansch. Du fick ju dessutom ta den här sista bossen också. Ja, ja, men det var kul faktiskt. Men det, det hade jag ju velat. Det måste jag ju nästan få göra. Jo, men det, det är lite det där och... Um... Det är rätt kul att se hur du reagerade på det här spelet. för du, Jag har ju spelat igenom det här förut. För dig var det ju första gången du liksom spelade igenom det. Så att jag tycker att det var kul att följa med på resan när du satt med. Um, vi kan ju lyssna lite på hur det lät. Det här här kommer ett kort klipp. Sådär, nu sitter vi och spelar Resident Evil 2 live här. Oh, lite grann. Ångest. <laughs> ja, här, vi kör nu. Okej, okay. du får vara med mig nu. Där har du en försvarsspray, eller first aid-spray. Försvarsspray? Försvarsspray är det kanske No inte. means no! <laughs> ja, där kan vi ju ta med oss ett tal. Okej, okay, men jag kanske ska kolla klart just den här sidan. Jag tror inte var... det fanns någonting i det här rummet. Åh, oh, herre! Oh, shit! Nämen oh, <laughs> nej! Vad är det? <laughs> Nämen no, fy... Vad var det som precis hände? En liquor. Ja så, så lät det ungefär typ, nästan hela tiden Alltså det har varit riktigt svårt för mig att spela det här Helt ärligt det har varit, Alltså jag har kallsvettats Jag har varit skiträdd Jag har varit nervös Jag fick knippa det här med så mycket hemska minnen från när jag var liten så... Och det är ett så bra spel Men jag har varit så rädd Alltså det är så sjukt Vad jag har varit rädd Och jag har ändå spelat Silent Hill Som är någorlunda likt det har ju inte låsta vinklar utan det är ju ändå i 3D. Men konceptet är densamma. Du spelar alltså det är tankkontroll, det är monster. Men jag har nog aldrig varit så rädd som jag var nu. Seriöst. Jag känner mig nästan fientlig men jag måste vara ärlig, det var så läskigt. Det är faktiskt, du har faktiskt rätt, det är faktiskt ett fruktansvärt mm. läskigt spel. Jag skulle säga att det är lätt det läskigaste spelet på PlayStation skulle jag säga. Ja, faktiskt. Jag håller med. Speciellt. Nu, nu ska vi ta upp det här med scenarien igen bara lite snabbt. Scenario A: Då ska du liksom ta dig ut ur Raccoon City Scenario B: Då ska du också ta dig ut ur Raccoon City fast du har en stalker efter dig som vi kallar för Mr. X. Oh. Han är the sole reason att jag inte har vågat spela det här spelet på flera år. För jag minns hur det var sist jag spelade det. Fy fan. Folk snackar om att Nemesis i Resident Evil 3 är läskig. Den här, den här killen är fan värre. Alltså. Ja, tänk er en stor bodybuilder på 2,10. Som är en 50 bred. Och som bara går i en grå rock. Jättetunga steg efter dig. Och slår dig nästan halvt död med bara ett knutnavslag. Och du kan inte springa förbi honom. Det är vad som jagar dig i Resident Evil 2- B Det är terror, det är riktigt läskigt Speciellt eftersom han Vi måste ju faktiskt säga det här Jag nämnde innan att det är låsta Förenderade, alltså redan Målade bakgrunder Du kan alltså inte interagera med bakgrunderna Det gör att du känner dig säker I vissa rum Där du ser att det inte finns något att göra Men Chi fick ja, alltså han hoppar ju genom väggarna Eftersom att det Precis som du säger Det är färdigrenderade ba, färdig bakgrunder Du tänker att bakgrunderna Inte ska kunna Alltså att han, inte ska, han ska inte kunna agera på, på ett sätt som gör att bakgrunderna Ändras liksom. han ska inte, Men det är fel hade, hade det varit ett spel som har varit helt i 3D Då hade han kunnat ta sig genom en vägg För det, det hade varit oförutsägbart på ett annat sätt Men här, för, här förväntar du dig inte Att du ska liksom, gå, springa genom en korridor Och sen bara bam komma ut genom väggen vilket han gör vid två tillfällen i det ja. här spelet. Först, och då kissar man på sig. Man gör det första gången man ser det. Alltså, "Fy fan, det är riktigt ruskigt." Så scenario A i det här spelet, det är liksom lugnt. Du får bra du får mycket vapen och skit. Och scenario B, det är fan nightmare alltså. Det var riktigt obehagligt faktiskt. Vi kanske måste nämna lite om pusslarna mm. för att du springer ju faktiskt inte runt bara och skjuter zombies och bara tar dig från en punkt till den andra. Utan du måste ju även lösa pussel. Och jag älskade de här pusseln. Jag tyckte att de var genomtänkta. De var inte för lätta. De var riktigt smarta. Man var tvungen att tänka till. De sa inte åt den. Som, ja, men som vanliga spel nu för tiden. De känns för enkla när det gäller sådana här pusseldelar. Du, du går in i ett rum. Nej äh, det var låst dörr. Nej äh, så hittar du nyckeln nyckel i en låda bredvid. Det, det fanns inte där utan du var tvungen att verkligen tänka till. Och det här gör verkligen att det här är ett sådant brett spel. Jag tycker ju, där måste jag säga att jag håller inte riktigt med dig. För jag tycker att de få pusslarna som finns, jag tycker inte att de ger någon direkt utmaning. Fast samtidigt så måste jag ändå säga att jag, enligt mig så tycker inte jag att, att det har varit en så stor del av Resident Evil redan från början. Jag tycker för mig blir alltså den här pussellösningen... Vissa känns bara så kryssade och onödiga kan jag tycka. Vissa pussel är genomtänkta. Och, och sådär. Men, men jag tycker att vissa grejer hade de egentligen bara kunnat skippa tycker jag. Ja du har ju spelat fler resonantiver än mig. Mm. Så du har ju säkert en bättre syn på hur de här pusslarna kan gå till i de andra spelen, vilket jag inte har men för att ha spelat Resident Evil 2 för första gången i hela mitt liv första Resident Evil-spelet ever då tyckte jag faktiskt att det här var jättebra och visst skulle jag göra en djupare analys så kanske jag skulle hitta mer brister. men jag vet inte, jag ville inte det jag tycker, att, jag tycker att de var bra faktiskt Jo, alltså jag, jag gillar ju upplägget med det här att du ska ta dig runt på, på, på ja, Resident Evil 1 så har du ett hus. I det här så är det polisstationen, eh, Raccoon City's Kloaksystem eh, och senare Umbrellas laboratorium. Jag gillar det här med att gå runt och leta nycklar och liksom sådär. Men jag tycker att många, som jag sa, pussel känns liksom bara onödiga. Hade du heller velat att du bara gick runt och dödade zombies, eller had, gillar du idén med att det. Är pussel? Eller tycker du att man ska skrota den i idén helt? Jag, jag, jag tycker att de känns malplacerade jag, jag, ja, jag, Hur hade du valt att lägga upp det här konceptet? Jag vet inte riktigt Jag hade nog jag men, utan pussel Jag hade mest så här, velat gå igenom de, de här stora laboratorierna Och stora kloaksystemen och... Det hade det... blivit för lätt om du bara kunde gå rakt igenom Jo jag vet Men alltså, du har ju fortfarande kvar allt det här med nycklarna Du måste ju fortfarande hitta rätt nyckel till rätt så plats Det är ju en del av pusslet Ja, Jo, med ett här pussel som att flytta stora block till rätt plats Och byta plats på två statyer som man gör i det här spelet Det tycker jag bara känns onödigt ah, okay. för, Tycker jag. Jag tycker, inte, jag jag tycker att Resident Evil handlar mer om att eh, Själva skräckupplevelsen, du ska överleva Du har lite liv på fyllning Du har lite ammunition till dina vapen Du måste kanske zigzacka dig förbi de här zombiesarna Istället för att skjuta dem För du har inga skott kvar Det tycker jag är mer, det är mer Resident Evil för mig Ja, men jag förstår vad du menar faktiskt att det ska mer gå ut på att överleva än att hitta små lappar som leder till rum som leder till bla bla bla bla. Jag förstår det. Mm. Men jag tycker faktiskt att Resident Evil inte bara är ett zombiespel. Du ska ju faktiskt ta reda på vem som har orsakat det här. Mm, det också. Det kan jag säga att jag, jag gillar hur eller om man säger så att Resident Evil är ju ett rätt känt koncept nu. Mm. Men jag gillar hur det hela var nytt här. Du vet, man hittar folk små anteckningar. Det är, de pratar om små incidenter. Folk som har betett sig konstigt. Man får verkligen en känsla av att någonting är konstigt. Ja. Förutom det uppenbara att det är zombies som går omkring. Men, ja, men du vet, jag gillar det. Att det är lite subtilt, det är lite mer diskret. För att just nu så är Resident Evil det är så internationellt, det är över hela världen. Det är zombies över hela världen. Ja. Men här var det så lite. Vi var verkligen bara i den här staden. Vad var det som hände i den här staden egentligen det... Jag gillar det, det är lite mysterium Därför tycker jag att det är helt okej att man får flytta på statyer Visst, ja, det, är lite, det kanske var lite drygt Men du vet, du vet den här anteckningen med sekreteraren som ja. Hon råkade stöta till en, en staty Och då fick hon värsta utskällningen mm. Och, och, där... i, och med, i och med den lappen så Som man läser på så förstår du ju hur du ska lösa pusslet. Ja, precis. Mm. Och det gillar jag. Hur man får lägga trådar från lappar som man läser. Så jag tycker att alla som spelar det här spelet, de ska ta sig tid att läsa lapparna. Mm. Även om det är rätt... Ja, vissa kanske tycker att det är tråkigt. Men jag tycker att man bör göra det för att det bidrar till en, en bättre bild av vad Resident Evil 2 är och lapparna som man kan hitta liksom, som du sa lappar och skit lite överallt det är ju inte bara lösningar på pusslet heller utan det är ju också ett sätt att berätta story. Ja, om Radio City och Radio Citys öde. Man läser ju liksom lappar, man hittar både här och där om liksom personers det är personers dagböcker man kan hitta. Och eh, små lappar där har suttit instängd i en liten skrubb Och skrivit en sista notis Att jag sitter här döende Det, och det, är, liksom, det är ett intressant sätt eh, För att föra själva storytellingdelen framåt Och jag älskar det Istället för att liksom ha en, en cutscene Där man får se någon flashback Och Åh, så här så här gick till När zombie-viruset ut, ut Då hittar en lapp där någon soldat suttit instängd i en vrå Och skrivit att han är livrädd för att The Walking Dead, liksom har de döda har kommit till liv. Och så befinner man sig mitt i det. Säkert bara några timmar efter. Ja. Och det är så äckligt, det tycker jag är. Det var läskigt att läsa alla de här obehagliga små utklippen och små anteckningarna och allt vad det var. Speciellt när de nämnde typ att de hade hittat någon som betedde sig konstigt och att de liksom hade fört honom i karantän. Då förstår man att aha det måste vara en av de första zombisarna. Där någonstans gick det fel. Där någonstans så spreds allting och folk började döda varandra. Förstår du? Mm. Jag, inte, jag menar inte att snacka skit om cutscenesen. Alltså, nej, nej nej nej. nej. Alltså, inte. Resident Evil 2 har ju en av de snyggaste öppningsvideorna i ett på ett PlayStation 1-spel ja. någonsin tycker jag. Alltså jag älskar att det blir som en det känns som att kliva in i en zombiefilm. Ja. Det gör det faktiskt. De vet, ju, de vet ju vad de gör. Och det roliga var att reklamfilmen till det här spelet i Japan regisserades av George Romero som har gjort en hel del zombiefilmer. Jassa, mm. är det så? Han, recenserade, han regisserade en 30-sekunders reklamfilm till det här spelet Lagom till ja, release i Japan Just det, just ja, det den är rolig faktiskt Den är ju mycket bättre än alla de här Resident Evil-filmerna som ja, sen av Ja, faktiskt Paul Anderson. Det håller jag med om mm. Men en grej som jag tänkte på här När vi pratade lite om, att, om det här med survival horror och allt det där Det som jag tycker att Resident Evil 1 och 2 gör otroligt bra det är att du kan inte spara hur många gånger du vill. Nej, det är faktiskt inte sant. För att kunna spara, då måste du hitta en skrivmaskin där du skriver ditt namn. Och för att kunna skriva in ditt namn så måste du ha ink ribbons. Alltså, vad ska man det? Är ink ribbons. Alltså, fläck till, till, till, till, till skriva. skrivmaskinen. Och såna plockar du på dig under spelets gång. Men det är inte så att du kan gå och spara hur många gånger du vill, för det finns bara ett begränsat antal. Och det tycker jag är en av de. Mest bidragande faktorerna till att man Känner en konstant skräck i det här spelet Jag vet inte om jag kommer Överleva eller inte Nej, Du är hela tiden fast Och man kan heller inte Spara när man känner för det eh, På det Nej, sättet precis. att Jag sparar i fallat Utan du måste verkligen ta en risk Även om du har spelat en boss och du har gjort Jättemycket i säkert ja, två-tre timmar Och så vill du gärna spara men du kan inte för att det finns ett begränsat antal sådana här inrubbans. Så du måste använda dem väldigt bra. Du vill gärna spara dem till slutet. Och det, det som jag tycker också är otroligt intressant med det här är att du, musiken i det här spelet är ju oftast när du är på, alltså Det är oftast en ganska liksom stämningstät musik. Oh ja. Och den är ju också dynamisk för att kommer någonting in i bild om någonting hoppar in i bild, då ändras musiken direkt. Och blir väldigt mycket mer intensiv. Det vet inte om du tänkte på det när vi spelar. Jo, jo. Mm. Alltså man kan ju, när man går in i ett nytt rum. Då har vi ju gjort för vana nu att vi bara står en stund och lyssnar på musiken. Mm. Och eh, bara för att veta om det finns en fara. Men musiken i sparrummet, den, är, den älskar man. Det är så jävla skönt. För, för er som har spelat Resident Evil vet ju att eh, när man går från rum till rum. Så har de löst laddningssekvensen väldigt snyggt med en dörr. Som öppnas. Man ser en tredimensionell dörr. Som man liksom tar ett steg framåt Som öppnas. Och sen när den är öppen. Då har man musiken. Och sen stängs dörren igen. Och så får man se. Då laddas skärmen upp liksom. Och det är så jävla skönt. När man har sprungit runt. Och dödat liksom zombies. Och monsters. Eller monster. Och skit. Och, och så bara öppnar man en dörr. Och så har man den här lugna pianomusiken. Och man vet att. Åh. Ett sparrum. Åh. Oh, då kan man andas ut verkligen. Det är så här. Åh. Oh, verkligen skönt. Så här. Oh. Det, och det är också ett sätt De har byggt upp det så jävla genialt på Tycker jag För man sitter med hög puls i tiden Och sen bara genom att höra den här lugna pianoslingan Då bara sjunker din puls med Liksom 50% Man bara kan andas ut Det är också smart att det finns inte så många svarum på slutet Nej det är väldigt bra. Så du begränsat. söker för förbrilt För Så du söker förbrilt efter de här svarummen För att höra den här lugnande atmosfäriska musiken Pianomusik verkligen Jättevackert Men det finns ju inte hur många Så ja, det är rätt knivigt Spararmen är verkligen fri zoner. Det är helt otroligt ja, man känner faktiskt. sig lugn <laughs> En annan sak som jag har tänkt på Det är att A och B scenariot Oavsett vem du spelar som mm. De utspelar sig ungefär samtidigt A-scenariot utspelar sig ungefär 30 minuter före Och ibland 30 minuter efter det är... Ja just det mm. Det som är roligt är att de går ihop De möts de träffar på varandra och man kan märka på vissa ställen vart den andra personen har varit. Till exempel om du i A-scenariot hittar ett skåp där det finns ett maskingevärg och ja, en större väska. Om du tar, beroende på vilken av dem du tar, så kommer den andra finnas kvar. Till nästa spelare. Till nästa spelare i B-scenariot. Hela det konceptet är jättebra. Jag tycker det funkar väldigt bra. Det är roligt, det är genomtänkt. Man måste verkligen tänka till. Men i vissa fall så är det ju inte realistiskt. För att vissa saker så måste man göra två gånger. Både med Leon och Claire. Och jag kan tycka att det är trist att de inte gjorde två helt olika scenarion. Men jag vet inte, jag tänker du jättemycket på det? Jag gör inte det, men om man... Alltså om jag ska analysera nu så Nej men alltså vissa pussel är ju konstanta Vissa pussel måste du lösa med bägge karaktärerna liksom. Jag vet, det är de jag pratar om ja, Och vissa pussel är exklusiva för A-scenariot Och vissa pussel är exklusiva för B-scenariot Jag vet, men jag vad tycker, tycker du? Jag, tycker att, alltså, jag, jag, jag tänker inte på det speciellt mycket För att det är inte så många pussel som är gemensamma för båda scenarierna ja. eh, För när i A-scenariot ja, så kommer du liksom in till polisstationen från ena sidan EBS-nöt kommer in från andra sidan Och du måste ju liksom göra saker I en annan följd Ja, precis liksom. Och det är så genomtänkt tycker jag mm. Just det där att man får se saker Ur den andra personens synvinkel Hur han eller hon Gjorde för att ta sig dit Jag tycker det är jättebra Det är lite synd att de inte gjorde det till 100 procent Min syster hade en intressant tes om det Hon menade att man kanske måste göra vissa saker i både A- och B-scenariot för att få en känsla av att man liksom har klarat allting i spelet. För att vissa kanske bara spelar ett scenario. Och Precis. det är ju jättedåligt, det hoppas man att man inte gör. Jag tycker att man ska spela båda för att få ett, en ultimat upplevelse. Men gör man inte vissa saker två gånger så kanske man undrar varför det finns låsta och outforskade rum överallt. Som man då annars inte skulle ha kommit in i. Så det kanske måste vara så att man gör vissa saker två gånger. En grej som jag måste ta upp också som jag att störde mig lite på från slutet på spelet. Det är att eh, alltså, när man plockar på sig man kan inte ha på sig eh, för många föremål samtidigt. Nej, det är, det är begränsat en utrymme. Klassisk representation grej att du har liksom, du kan ha åtta föremål på dig eller vad det är. Och sen så har du en låda där du kan förvara Resten av grejerna. Som är som en portal. Som är som en portal, liksom, där du kan ta upp föremål och lägga ifrån dig föremål. Det är väldigt förekommande i den här typen av spel. Men jag tycker att det är för, du kan, du kan ta med, dig, alltså, antalet föremål du kan få med dig är för få. Jag skulle hellre vilja med lite mer grejer. Och det, det, det, det är inte så att det, det, man känner att man blir begränsad på ett sätt att det liksom blir. Så här, att, svårt, att det blir äh, svårare. Nej, precis, precis, det blir inte svårare utan det blir bara irriterande. När ja kan man får springa fram och tillbaka att såhär, Åh jag måste ju ha den här jävla veven För att komma in här Jaha okej okay, närmaste, närmaste kista Okej okay, den är där borta oh. Och så har man dödat alla zombies och spindlar Och monster i de här rummen som måste bara gå och gå och gå Det tyckte ja. jag är den enda Kritiken egentligen som jag har Mot det här spelet Ja faktiskt det, för mig är det både kritik Men alltså negativ kritik Men ändå positiv För att, du känner ju lite VMO för att... Då kan du känna verkligen den här skräcken. Nej jag måste gå tillbaka. Och du kanske inte har dödat alla i det rummet. Nej jag måste möta de där lyckorna igen. Eller jag måste möta de där zombiesarna igen. Mm. Jag måste springa förbi dem. Lyckas ta mig igenom min nöd och näppe igen. Och jag tror att... Vi hade lite mer problem med det än vad... Till exempel jag själv skulle ha. Jag menar ingen dumt så. Men i och med att du har spelat det här förut. Så kunde du liksom planera lite. Du visste att ja ah, men vi tar med oss den här nu för att jag vet att det kanske är någonting framför oss. Och så kanske inte det stämde alltid. Eller att du hade missberäknat någonting. Och då var vi tvungna att gå tillbaka på grund av det. Hade jag spelat själv då hade ju inte jag varit medveten. Och då hade jag fortsatt och haft några rutor kvar. Jag förstår du vad jag menar? Ja precis. Men alltså din insikt om det här spelet har ju varit självklart till mer fördel. Ja det, det, det hoppas jag ja. ja verkligen verkligen. Jag var ju beredd på många av de här jump scare grejerna Ja som... det var ju inte jag Nej precis och det var kul faktiskt Det var väldigt roligt att sitta med Det var lika roligt att spela spelet som det var att sitta bredvid Och titta på när du spelade Du blev ju inte lite irriterad Som när spindlarna kom och jag stod där och, Nej nej jag vågar inte Jag vågar inte Ni kommer igen nu Det är bara, när... bara spindlar det är bara skjuta Ja precis ja just det men det, det som vi pratade lite om i början av det här, eh, det här avsnittet var ju att det här är ju liksom Resident Evil 2 som alltså den versionen som släpptes innan Resident Evil 2 eh, blev alltså det här är liksom den andra versionen av Resident Evil 2 eh, Capcom började ju med att eh, ungefär en månad efter att Resident Evil 1 var ute så tog de snabbt in all kritik de fick och började på ett nytt Resident Evil När det spelet var ungefär En 80% färdigt Så skrotade de hela idén Och Vet man varför? Alltså rent Ja för att de, de tyckte inte att Det var tillräckligt Det var inte en tillräckligt värdig uppföljare Till Resident Evil Det första Det, det skilde sig inte så mycket Nej Det var men mest men nyhörd... upplägget Alltså polisstationen Ja, till. Typ. Ja. Det var ungefär eh, samma. Det var lite annorlunda fiender och sådär. Och jag tycker att det var... De, jag har ju sett lite hur den här 1.5 ser ut. Ja, vi kollade här om dem. Ja, Claire är ju inte med. Utan vi har en annan tjej som heter Elsa Walker istället. Eh, oh, va? varför och sen så Hon, hon röker ju sen när de de, de... de måste ha mer ties till det första spelet. Och därför skapades då Claire Redfield. Som en tie till det första spelet. I och med att det är liksom en syster till... Till Chris, Chris. Uh, Och uh, men det, alltså, Man blir ändå så här sugen på att spela det För man vill ändå så här. Det, det var nästan ändå färdigt Så man blir så. här. Fan det, Man vill liksom spela det när man ser på trailers så här, Det känns som ett Resident Evil-spel som aldrig blev liksom. Fast man, jag litar ändå på Utvecklarna Och det är ändå bra att de skrotar idén För nu har vi ett av världens bästa skräckspel I händerna liksom Absolut. Och de skrotade. den det är ju hela idén av en anledning Så jag är inte Ja det är klart, det kommer bli kul att se vad, vad alla fans har kokat ihop Men det är fortfarande ett dåligt spel Enligt Capcom själva Det var ju därför vi fick Resident Evil Directors Cut Det var ju som en tröst För att Resident Evil 2 blev så försenat Jaha, är det därför Det var alltså? därför vi fick Directors Cut Aha. Och det är ju också ett otroligt bra spel Faktiskt Ja verkligen Men, men... Eh, jag tänkte bara för att återgå till Biohazard mm. Vi måste ju nämna vilka varelser Man stöter på mm. Jag kan ju nämna de första Uppenbara zombisarna Jag tycker de är jättebra att göra. Alltså de är läskiga mm. Och det är liksom Jag, men, jag, jag gillar ju zombifilmer jag, jag gillar hela det här zombikonceptet Och det jag gillar mest Det är de första zombisarna Alltså de som påverkades först De som smittades blev förvandlade först De har olika kläder Vi möter poliser Vi möter alldagliga privata människor I sina vanliga kläder Fast alldeles nerblodade. Ja, Jag älskar det, jag tycker det är jätteläskigt Ja precis, för att i Resident Evil 1 Så hade vi ju eh, Typ två typer av zombies Alltså rent utseendemässigt ja. Här är ju variationen mycket större Det finns till och med tjejzombies ja, ja, Vilket precis. inte fanns i ettan ja precis. Och jag tycker att Det är ett bra monstergalleri i det, här ja, det spelet. tycker jag. Men jag måste bara fråga innan vi går vidare ja. vad, vad tycker du om att de faktiskt I spelet Resident Evil Refererar till de här varelserna som Zombies De säger inte De liksom återuppstådda döda Eller, de, eller något sånt där Utan de, de kallar dem för zombies Alltså det där är ju ändå en känd debatt Både inom spel och filmvärd. I varje film, zombiefilm, så är det nästan som att de tar bort det faktum att zombiefilmer ens existerar. För att hade ett zombie outbreak skett, då hade ju alla kallat dem för zombies. För att vi alla är ju bekanta med zombiefilmer, vad en zombie är, etc. Men det verkar som att i alla spel, i alla filmer så är det som att de suddar ut det faktum. Som att hela det här konceptet med zombiefilmer inte ens finns. Jag vet inte, alltså jag har inget problem med att de nämner eller att de kallar det zombies, för det är ju vad de är. Mm. Nej, jag bara frågar. Jag vet, det, jag vet att det är en väldigt pågående debatt inom det här, inom kulturen, zombikulturen i, i runt om i världen. Att Ska man kalla dem för zombies? Walking Dead väljer att inte göra det. Walkers. Walkers eller... Alltså jag har inget problem med det. Alltså, jag vill ju se en realistisk tolkning av hur ett eventuellt zombie outbreak skulle gå till hade det gått till då hade vi ju kallat dem zombies, vi hade ju inte kallat dem vandrare eller walkers eller varelser, monster möjligtvis, men vi hade ju kallat dem zombies, för det är det de är Nej jag bara undrar ja. Vi var det iväg lite där Men vad, finns det, vad är det mer för monster vi stöter på? Vi stöter på en ful rackare som kallas för Ah oh, Eller slicker som minns ju så, så Ja precis <laughs> Det är väl typ, vad ska man säga Det, det ser ut typ som en muterad eh, människa med stora klor som Och kryper en runt, jättestor hjärna Som kryper runt på alla fyra Med en otroligt lång tunga Man kan ju bara nämna här att Umbrella Corporation De har inte bara utvecklat the T-virus utan de har även utvecklat flera virus. De håller på att och utvecklar allt möjligt som de använder som vapen. Då. Och ett av dem är G-virus. Och det är alltså det här viruset som utvecklar vissa organismer till då liquors. Eller ja, de kan till och med påverka hundar. Alltså det kanske är T-virus, det vet jag inte. Ja, men... jag är dålig på att hålla isär begreppen ah. T- och G-virus. Men det kan påverka på olika sätt. Och eh, som du förklarade för mig igår, att har du ihjäl någon som är påverkad av G-virus, då växer du bara. Du kommer till liv igen och du växer och muterar ännu mer. I klassisk Resident Evil-anda så är det ju faktiskt ofta så att... Det är faktiskt så, ja. Är någon ingesserad med G-viruset och blir dödad eller rammar ner i en stor lava... Ja. Ja. Lava behållare Mr X ja. Ja, så, så växer de oftast och blir ännu större ja, och starkare. De får typ en jätteäcklig svulstig eh, klohand mm. Och oftast ett gigantiskt öga mm. I storleken av en eh, fotboll typ, Jag tycker att, för, förutom då allt det här så har vi också det här Vi har ju zombiehundarna. Vi har Vi har kråkor som flyger efter en vi har alltså, allt möjligt jävla skit som är ute efter att döda dig. Och jag tycker att det är, de har varit ganska kreativa ändå faktiskt. Det tycker jag också. Det är inte bara zombies utan det är, liksom, det är mycket skit här som är ute efter att döda dig. Och faktiskt, alltså, hela det här konceptet med zombies, det är ju orealistiskt. Vi kan ju inte komma på hur det skulle vara möjligt. Men om man nu ska tänka på ja, men hur det är så realistiskt som möjligt... Vad skulle vara den närmsta verklighetsanknytningen till det? Då är det ju mer att det skulle vara något läkemedel, mm. något skum... Ja, något sånt där företag som sysslar med olika vacciner och... Ja. De som har koll på sånt där? Ja, precis. Och då är det klart att det kan påverka människor mer än att bara bli blodtörstiga varelser. De kan även mutera. De kan få andra lämmar. Ja, och, och att det påverkar mer än bara människor. Djur också. Ja, precis Nu har vi svävat iväg här ganska mycket Vi kanske ska ta och typ sammanfatta vad vi faktiskt tyckte om spelet här eh, Ska vi prata lite, vad tycker du om eh, typ spelets grafik? Hur, hur snyggt tycker du, eller hur bra tycker du att det är? Jag tycker det faktiskt är bra mm. Jag kommer ihåg att jag sa till dig att eh, För vi pratade om Silent Hill 1 Jag tyckte att Silent Hill 1 som kom faktiskt efter det här spelet Hade mycket sämre grafik och men så kommer vi ju fram till att Säljning till 1 har ju faktiskt 3D Det är ju fullt 3D ja. Det här är ju deras. Så ja, jag vet inte om det är ett giltigt argument Men jag tycker faktiskt att äh, Grafiken i det här spelet är Den är jättebra Den är otroligt snygg för att vara alltså, 1998 Ja, det är otroligt snygg för att vara 98. Ja, faktiskt. jag håller med faktiskt Och det är en klar förbättring från Resident Evil 1 Och det är ju det som är poängen egentligen Man ja. vill få en förbättring för föregående spelet jag tycker det här är jättesnyggt och jag tycker att det, är, det flyter på bra Ibland kan, kan det vara lite Alltså om du står precis emellan två stycken färdigrenderade bakgrunder Alltså att du ska precis kliva in i nästa vinkel Och skjuter Och karaktären får en liksom liten rekyl bakåt Då kan det liksom bli lite lagget att det hoppar fram och tillbaka mellan en vinkel oh. Men annat än det så, så tycker jag att grafiken är, alltså, den är Den är som Resident Evil är bäst faktiskt. Den, Ja, alltså, faktiskt Jag tycker att Resident Evil ska vara så här Ja, det tycker jag också Låsta bakgrunder Ja. Fiva läskigt det är. Vi måste bara förklara att Vi ser att du kommer in i ett nytt rum Du ser personen framifrån mm. Du står i en lång korridor Du hör att det är någonting i den här korridoren Det är säkert zombies du ser ganska långt fram i korridoren, säkert fem meter. Du vet, du måste gå alla de här fem metrarna för att vinken ska bytas så du kommer in en ny korridor så att säga. Då är frågan, ska du vänta där du står på att zombisarna kommer till dig eller ska du gå fram till, till att vinkeln byts? Och du ser zombiesen Och det är en stor risk man tar för att Du vet ju inte vad som finns bakom det här tomrummet bakom. Du, du kanske springer rätt in i någonting Du liksom. kanske springer rätt in i zombies Så det är verkligen så här. Man måste verkligen lyssna på Deras fotsteg och deras ja, Deras läten Den enda indikationen man egentligen har på Om någonting är nära eller inte det är ju faktiskt att karaktären som du spelar som blir ju oftast huvudet ja, åt, åt, det, åt det hållet. Men där står det redan rakt fram då? Ja, och jag tycker att, som sagt att det, är, alltså det som gör det här spelet läskigt är att det är så begränsat som det är. Du ser inte överallt, du, du hör mycket men du ser inte speciellt mycket. Och, och det är just det det är just det är du inte ser som du faktiskt är rädd för. Rädd för, mm. ja. Det sammanfattar ju egentligen alla skräckspel Alla survival horror spel, alla skräckfilmer mm. Någonsin att ja, Det är det, det, det du inte ser som du är rädd för Ja det var bra sagt faktiskt Och som andas Det är ju så man upptäcker en liquor mm. Den andas tungt creepy. Men storyn då? Vad tycker du om den? Alltså den är briljant. jag tycker den är skitbra Den är cheesy och... Nej, jag tycker inte det Alltså den är skit... Alltså visst karaktärerna Möjligtvis kanske är cheesy Att hon är någon sån biker tjej som bara Röstgård spelet Ja men det har ju inte med Stormy, eller, egentligen. Nej det har du inte Men det bidrar men till det att det blir cheesy Det är ju bättre, bättre än i Resident Evil 1 Oh ja Jill Sandwich har vi ju inte här Det förekommer inte här Nej det har vi inte Jag tycker att det är... Det är, klar, alltså, det är en klar förbättring från ettan Verkligen Absolut Jag tycker Storny är skitbra Sättet du får reda på den Det är inte som i... Jag men i andra spel, spel, där det nästan kan bli en så här punkt där de bara stoppar allting och en röst berättar allting för dig. Nej, Som att man är dum i huvudet. Man blir nästan dumförklarad. Man vill ju liksom komma på det steg för steg själv. Det får man. Bra sagt. Ja, tack. Sorry about that, babe. Jag trodde att du var en av dem. Vad är going on i this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Ska vi rekommendera det här spelet för andra? Ja, verkligen. Alltså, bit ihop och spela. Jag tror att... Jag var nog lite mer rädd än vad de flesta kanske är Just för att jag hade så mycket Saker kopplat till det här spelet Jag var så rädd verkligen Men bara bit ihop spelare Tänk på storyn, tänk inte på zombies, Bara Gör det du ska göra För att oh, det är ett så bra spel Och jag är så glad över att du har liksom Fått mig att spela det här spelet För att wow, alltså jag förstår Varför folk Jag förstår hysterin kring nu. Ja, det är bra sammanfattat jag skulle vilja säga att eh, Vi kanske rörde ihop det lite i början av avsnittet När vi skulle förklara hur scenarierna och allt det där går till Men Sätter du dig ner och spelar spelet Så kommer du förstå upplägget Och det är oerhört genomtänkt Väldigt väl utfört Det är ett otroligt snyggt spel Otroligt läskigt spel Och det är för mig definitionen Av vad ett survival horror spel är Och det ja. är absolut Det bästa Resident Evil-spelet Enligt mig och eh, jag tycker att man verkligen ska kolla in det om man, om man gillar att bli skrämd så att man skiter på sig. För att det här spelet är riktigt jävla bra. Och det, det, är, en, det är ett av de absolut bästa spelen på PlayStation. Utan att tveka. Utan att tveka. Mm. Mm. Riktigt bra. Känner vi oss nöjda så här? Eller? <laughs> ja, alltså jag känner att jag, jag skulle kunna hålla på hur länge som helst och bara berätta om anekdoter. Det som hände där och bla bla. bla men. Det hade varit att spoila. Sammanfattningsvis egentligen bara spela spelet. Spela spelet. Ja. Ja. När ska vi spela dåligt spel? Ja, egentligen. Vi kanske vi... måste variera oss lite. och få. Vad va kul om vi hade bara... Nej, spelar inte rätt spel. Ja, precis. Faktiskt. Jag tror att lite... vi alltså, Ja, men inte spela några dåliga spel. Frågan är Nej. om vi någonsin kommer kommit spelat. Men vi har ju och. bra smak. Det är vi. ju det det handlar om. Ja. Vi spelar ju <laughs> spel som vi vill rekommendera för er. Precis. Uh, nu tänkte jag så här då. Att det här avsnittet ska vi inte ha en musikpaus. Nej. Som vi brukar ha. Utan övergången till del två i det här avsnittet ska ske genom att vi fantiserar oss bort tillsammans. Vi ska fantisera oss bort till en verklighet som... Eh, är Mycket möjlig. Mycket möjlig. En eventuell framtid för oss alla. Eh, Zombieapokalypsen har hänt. Och, eh, Den har här... slagit ner i lilla staden Minushamn. Precis Och eh, vi skulle se då eh, En liten tolkning här Vi ska lyssna på en liten tolkning Av hur det kunde ha låtit Och hur det kunde ha gått till Ja Hoppas att ni inte plågas allt för mycket Av våra amatörmässiga skådespelare Insatser Det här är en kul grej, det är en kul idé vi har fått Så vi ska, vi ska se om det här flyter Ja, det och eh, när vi kommer tillbaka så ska vi såklart Fortsätta på zombie Och vi ska prata om lite hur Vi skulle ha gjort för att överleva en zombieapokalyps. apokalyps Ett överlevnadstips helt enkelt precis. Zombie survival guide yeah. Fast vår egen tolkning yeah. Enjoy! Vi syns snart Hur många har du? Inte speciellt många efter igår i alla fall. Jag har ju sagt förlåt. Hur många gånger får jag chansen att skjuta ett av dina ex i huvudet? Ja, ja, men... Jo, jag vet, men vi drog ju på oss uppmärksamheten av typ hundra zombies igår. Var det värt det liksom? Ja ja så att den där killen som vinkade åt mig på krogen sist vi var ute... Han förtjänade de där fem skottet, skotten i huvudet, eller? Nej, kan, eller, jag vet inte. Alltså han, jag tycker personligen han såg ut som en zombie innan zombieoutbreaket blev en verklighet. Dessutom så finns det betydligt mycket mer värre saker att oroa sig för nu. Vi har, vi har knappt mat och vi har inget vatten kvar. Men ta det lugnt. Det är ju därför vi är ute nu, eller hur? Alltså, Robin, vi måste hålla ihop nu. Ja, ja, Jag vet. Jag vet. Okej, okay, alltså jag tror inte att det är någon idé att gå till konsum Jag tror att vi ska försöka söka oss upp till villaområdet istället Vi kanske hittar en bil eller någonting att käka Ja, så alltså det var väl mest rika som bodde där De flesta hade ju två bilar Vi kan ju hoppas på att de har lämnat någonting kvar Ja, vi får se Jag har ingen aning om vad jag håller på med Men jag ska försöka få den här bilen att funka Du kan ju ähm, gå in i huset så länge här Och se, se ifall du hittar Någon nå, nå mat eller nå vatten Ja visst Hitta någonting Lite vatten och konserver Det är väl någonting Ja kanon kanon. Jag hittar en massa gamla nässpel också Få se Usch. Ett komplett gimmick Nu eh, har vi typ fyra sådana här <laughs> Ja jo, visst de är bra Men de hjälper oss inte att döda zombisträkt <laughs> Tysch, tysst, Tyst Vad? Kolla där borta Usch. Ser du? Den feta jävlen där borta Okej, okay, det finns säkert fler zombies här nu Nu måste vi vara försiktiga um, uh, Jag går in i bilen igen Och försöker få igång den Och du håller vakt Ja, uh, okej, okay. skynda dig Jag vill inte ta någon risk Och Robin, vet du ens vad du på mig? Eh, uh, ja, nej Jag vet nej. inte Okej, okay, vi, vi försöker ändå De kommer skynda dig Fan, eh uh. Okej, okay, det där var inte meningen, eh, uh, eh, uh, okej, okay, okej okay. Men skynda dig, Jet! Ja, ja, vänta, vänta, snart! Eh, uh, lite till, lite till, eh, uh, fan Eh, uh, så, so, så, so, nu, in i bilen, fort! Så där då. Nu har jag eller vi, nu har vi släckt ner här där vi sitter. Nu är det bara en liten lampa kvar här och vi försöker komma i stämning för nu ska vi prata om ett ämne som både du och jag är relativt påläst om eller hur? Ja, det skulle jag vilja säga. Vi ska prata om zombies. Ja. Rent allmänt Och ja. lite hur vi skulle ställa oss till en potentiell undergång Mycket Så. eventuell Mycket eventuell Först ska jag bara säga det också innan jag glömmer bort det Att det här projektet med den här lilla gruppen människor som gör Som försöker sätta liv i Resident 1.5 Vi länkar till dem på våran blogg Så kan man gå in och titta på hur det går för dem Det är så alltså en liten grupp som eh, har samlat på sig En grupp fans helt enkelt Precis, som vill göra klart det här spelet så, mm. eh, Ifall inte det framgick i segment nummer ett. Vi eh, länkade det i alla fall Men nu ska vi prata zombies eller hur? Zombies, ja mm, eh, Favoritämnet Precis Vi, kan väl säga så här, vi tänkte att vi kanske gå igenom lite eh, Lite strategier Och sånt eh, för hur vi hade betett oss och hur vi hade gjort ifall om om zombieoutbreaket hade stått utanför dörren imorgon när vi vaknar liksom. Och eh, både jag och Robin älskar ju zombies, vi älskar zombiefilmer och sånt där. Och det finns väldigt stor debatt om hur en zombie är. Eh, så vi kommer att börja med att ta upp det. Men eh, det bör noteras att vi, vi kommer gå väldigt mycket efter en bok som heter Zombie Survival Guide. Och det är inte ämnat att vara... Typ som en resursion av den här boken eller någonting, Utan det är bara det att vi håller med om det som står där ja, vi, därför, därför kommer vi att ta mycket därifrån Vi kommer men, utgå ifrån bokens upplägg kanske Men vi kommer ju såklart att referera våra egna tankar Självklart istället. Mm. Men jag tycker vi börjar Ja precis, det vi kan börja prata om så här Det är Den stora frågan som alla verkar tycka olika om Det är ju, vad är en zombie? Alltså, vad är en zombie för dig? Mm, precis eh, när man har sett olika filmer så har man alltid fått uh, Olika bilder av hur en zombie är I Dawn of the Dead, remaken från 2004 Remake på George A. Romeros film så Från 78 då Då kan de springa Det är en väldigt viktig del här Om zombies kan springa Eller inte, samtidigt som vi ser I Night of the Living Dead uh, Romeros första film um, Då går de långsamt Alltså det här med att med att zombies går och springer Det är oftast en vattendelare tycker jag För Det att, tycker jag också De här riktiga zombiefansen tycker att zombies ska gå Och vissa ja. tycker att zombies ska springa Jag skulle inte vilja säga riktiga zombiefans alltså, Det handlar nog bara om ja, men Vad man föredrar helt enkelt mm. Jag skulle vilja säga Att en riktig zombie enligt mig Alltså jag, jag gillar ju verkligen det här så Jag vill ju få det att Bli så pass realistiskt som möjligt och hade det här hänt, hade det blivit ett zombie-outbreak. Vi säger att ett, ja, men ett eventuellt virus hade brytit ut. Mm. Och en människa hade blivit smittad och blivit en zombie då. En levande död. Vad innebär det att vara död? Jo, du går in i rigor mortis, du blir, näst, du blir seg. Du kan inte röra dina lämmar ordentligt. Du är död. Jo. Därför kan du inte springa. Eller du kan inte göra väggar av dig själv Och teamar ihop med hundra andra zombies Och klättra upp för saker Som i den här World War Z. Mm. Men det är det jag tänker på jag, Det beror lite på hur man definierar Själva eh, alltså statusen Att vara zombie också Alltså själva den här sjukdomsstadiet att vara zombie. För att tekniskt sett är du död och kommer tillbaka till liv, då känns det som att det bara handlar om impulser. Alltså att du kan bara gå kanske liksom. Det är typ det enda du kommer ihåg. De enklaste. Ja precis, men samtidigt om vi ska se som ett zombievirus eller någonting liknande som någon form av rabies ungefär, då kommer du att sig som en, ag en, ag en aggressiv känsla med. Då, då tror jag att det är möjligt att att man som zombie då skulle kunna springa till exempel. Ja, jag förstår vad du menar. Det är intressant för att hade vi blivit smittade med någonting som, som rabies Det är väl egentligen det, det viruset som är mest likt en zombievirus. Ja, precis mm. um, Hade man blivit smittad med det Då hade man ju reagerat på ett aggressivt sätt Våldsamt, man hade tuggat fradga och, Ja, du vet Ungefär som det här badsalt-drogen Ja, men typ som är Men man får inte glömma bort att För att man ska bli en zombie Då måste du dö Så oavsett hur adrenalinpumpad du må verka Eller hur aggressiv och hur mycket du verkligen vill äta upp den där människan Så är du fortfarande död Och jag tror att det väger liksom Nackdelen väger tyngre än fördelen Om du förstår vad jag menar Ja det, ja, det må vara rabies Eller ja men du är fortfarande död mm. Så du hindras och dras tillbaka av de nackdelarna Jo precis men vi har ju sett, som sagt, vi har sett alltså säkert hundra typer av zombies som man ska kolla på spel och filmer. Vi har de här klassiska Romero-zombiesarna, de här gamla, de som, som du säger som kan gå, som bara kan gå och tugga. Sen har vi ju de i de här lite modernare tappningarna som kan springa. Och sen har vi även de här extremfallen som i, heter den filmen? Diary of the Dead heter den så, när de kan springa i taket och grejer. Ja, du, jag vet inte, jag blev osäker nu Ja, jag är också osäker jag gillar, jag, Det kom en våg av filmer som skulle vara filmade med videokameror Och till det hörde jag en massa kassa krassa zombiefilmer ja, jag, jag minns inte vad den heter Men det var typ som en blandning mellan The Blair Witch Project och en zombiefilm Att uh. de kunde springa i taket Och sen till sist har vi den, här, den senaste alltså filmatiseringen av World War Z Där vi har då zombies som på något sätt kan liksom bygga murar av varandra liksom Och det, det kändes Alltså det, det är en cool idé så Och man blir mycket mer rädd som tittare När du förstår att shit de kan liksom bygga Som stora torn av sig själva Men samtidigt blir det så här, Det bryter liksom illusionen Av vad en zombie är, i alla fall för mig Verkligen jag håller med, det bryter illusionen Av att de är döda mm. Man får inte glömma bort det, de är döda Och jag tror att För att man ska kunna bygga en vägg av dig själv och hundra andra alltså det, det kräver att du är snabb Det kräver ändå vissa strategier liksom. Jag vill ha en zombie Som en hjärndöd Ett hjärndött lik bara Den ska inte kunna, den ska inte kunna klättra liksom, På det sättet Den ska i sånt fall bara gå in rakt i väggen Och klösa på väggen typ. Men eh, Vad var jag skulle säga nu Det var vad, vad kommer alltså zombie ifrån Alltså själva ordet Vet du det Ja det är ju voodoo. Man kallade de slavar som hade blivit utsatta för voodoo, för zombies. För att de agerade som järndöda. Alltså du kunde begrava dem levande och jag tror att de gjorde det till och med med vissa som tortyr. Liksom. Nu, nu ska jag inte prata för mycket för jag har inte påläst om det här men jag har läst mycket om det förut. Men det var slavar alltså som du... Från ja, Afrika På något sätt påverkade Så att de, du kunde göra vad du ville med dem Och få dem att göra i praktiskt taget vad som helst De var som i trans ungefär man kunna ja. säga. Då är alltså zombies ganska mänskliga Fortfarande då Om vi ser på den afrikanska grejen Att de är fortfarande människor Men samtidigt så ibland är De, alltså de är ju levande döda liksom. Ja precis men det man kan undra också då är så här att man, man hör ju zombies i filmer. Den här klassiska grejen som definierar en zombie någonstans. Det är ju deras läten. Det är den här ja, grejen. Ju. Alltså det är ju... Andas de? Det är det jag undrar då? Ja, det är en viktig fråga. Och eh, ja, alltså för att de ska kunna göra det här ljudet så betyder det att deras lungor ändå drar in luft. Och drar ut luft. De har nog inga stämband som funkar. Så det... Alltså skulle vi ha en riktig zombie så skulle de nog inte låta så som du gjorde Utan det skulle mer vara pysande och väsande ljud mm. Men det är ju inget syreutbyte som sker, är det inte Nej precis, för det där, det där är ju så olika För vissa zombiefilmer och vissa zombiespel så, så drunknar ju zombies Alltså de dör när de, när de liksom inte när Att, de kommer ner ja, i vatten nej, Och vissa sker. som i Land of the Dead till exempel Då kan de ju gå under vatten och gå under den här långa floden där upp till andra ja, sidan Ja, alltså skulle de hoppa ner i vattnet så skulle de nog kunna gå under de kan ju inte simma. De skulle bara sjunka till botten i sånt fall. För de kan ju inte andas. Men en annan sak också som är rätt intressant som jag inte hade tänkt på. Det är att ja de har ingen cirkulation. Blodcirkulationer? Nej, de har ingen cirkulation. Men det är en positiv sak. För att man får tänka på att de är smittade. När personen i fråga fortfarande är levande. Då har de ju fortfarande cirkulation och sånt där. Mm. Dock lite sämre eftersom de är väldigt sjuka. Viruset sprids till hjärnan och till hjärtat Men sen när de väl dör Då avstannar cirkulationen Och det gör att Du inte Du riskerar inte att bli smittad Så fort du nuddar en zombie Nej precis För att när du slåss och kommer i nära kontakt med en zombie Vid ja, men Om du är tvungen att Ha hjälp en zombie då får du oftast mycket blod från zombien på dig själv. Mm. Men eftersom de inte har en bra cirkulation så är det ofta... Eller, svårt att förklara men blodet i fråga kanske inte är smittat på det sättet. Är det också därför som zombies vill äta dig? Förstår du vad jag menar? Är det därför att de själv inte har någon, någon blodcirkulation? Att de känner att de har en urge för, för blod och inte. kött? Jag vet inte. Jag tror inte det är någonsin har förklarats varför... Zombies måste äta levande föda. Nej, det är det som jag tycker är konstigt också. Det har aldrig blivit någon Men det är ju perfekt. Alltså, det är ju skitläskigt. Ja, ja precis. Men zombies har ju inga superegenskaper. Man kan ju tänka på den här regeln att var de starka i livet. Alltså, har vi en bodybuilder som blir en zombie. Det är klart att han har viss fysisk styrka över en flicka som blir en zombie. Ja. Så är det. Men de har ju inte bett. De har nog samma seende som en vanlig människa. Hörsel är säkert detsamma De har säkert ingen smak Tror jag inte Fast de kanske kan se skillnad på om det är bra kött Vissa zombies alltså, är, ju, är ju väldigt specialiserade i sin. De är väldigt kräsna När det kommer till mat vissa, I vissa filmer så vill de ju bestämt ha hjärnor Och inte någonting ja, annat Precis som i Return of the Living Dead du Ja jag tänkte på den faktiskt ja, Då kan de ju prata också ja, jag Send more cops Ja, det, jag, det, det tycker jag också är så här. De ska inte kunna prata de ska, Det ska bara vara ett gutturalt läte bara, ja. som, Liksom luft som du sa Som pressas ur lungorna och, egentligen. Men samtidigt, det vore ju inte kul Ifall de inte gjorde det här Klassiska zombiljudet liksom, Nej, precis tycker jag har vi, gått, har vi kommit fram till Vad vi definierar som zombie nu? Ja, det, jo, det är en sak Jag bara skulle kunna ta upp också mm. uh, Man säger ju det Att zombies de har de har ju ingen känsel på det sättet. Hugger du av ett ben på en zombie så känner du inte den Den kommer ju inte skrika av smärta. Det gör att den har ju vissa begränsningar. Den är seg och den, ja ah men du vet. Så men vi säger att du skulle bli jagad av en zombie. Vi säger att den, ja, den kan väl gå snabbt då, säger vi. Och du springer runt och runt i en cirkel, säger vi. Du kommer ju begränsas av din fysiska trötthet och utmattning- det kommer inte zombien göra Nej precis för... Den kommer springa efter dig så länge som benen håller Den kommer inte känna av mjöl mjölksyra i benen Eller den kommer inte känna av det här tröttheten Vilket gör att den kommer springa tills benen går av Det tycker jag är äckligt mm. Det finns ingenting som hindrar den, liksom Nej men det har man ju sett i zombiefilmer att man skjuter av ett ben Och de kan ändå liksom mm. sig framåt men nog om det, nu, nu låtsas vi som att eh, när vi vaknar upp imorgon så är eh, det är typ, det står kraschade bilar överallt, eh, det är döda människor på gatan, fåglarna har börjat liksom, eh, äta på det som, som eh, inte än har blivit till zombies då, då. och ja. eh, vi står inför en zombieundergång i en helt enkelt. Eh, vi ska kanske börja prata lite om det Det första man behöver såklart då Det känns som att det är ett vapen Ja, precis, vilka vapen ska man gå på? Mm. Det är svårt så här För att eh, hade vi ju bott i USA nu Då hade ju alltså, pistoler och gevär Vart en helt annan grej Men nu är vi ju i Sverige Det finns inte så mycket skjutvapen här Nej. Så att vi är ju ganska begränsade På gott och ont jag Exakt, säga. knivar behöver ingen ammunition Nej och vad man än har spade eller ett svärd, vad som helst, alltså, det är egentligen bättre än skjutvapen på många sätt men även sämre såklart. Man har ju inget långdistansvapen förutom pilbåge i sånt fall. Det är nog nästan alltså det skulle jag säga direkt det är det här... ultimata långdistansvapnet. Ja, ja faktiskt. Man tänker pistol och andra liksom firearms. Det låter ju mm. och ljud drar till sig zombies. Plus att med en pistol så är det ju tekniskt sett väldigt enkelt att från avstånd döda en annan människa, en levande människa. Och det blir också så här att under en rådande undergång så kommer det ju liksom bli krig mellan människor också när det kommer till Alltså mat och allt möjligt. Så att det är liksom att om det hade funnits liksom mer pistoler och gevär och hand, alltså firearms. I Sverige så hade det nog varit en annan situation. Då hade nog människor dödat mer människor också ja, när, för, för mat och sånt liksom. Har man, har, finns det bara eh, liksom kort distansvapen, eller alltså som knivar och, och. Då hade man nog inte gett sig in på det. Nej, inte, lika, inte lika mycket. Nej. nej, men det kan nog stämma faktiskt. Mm. Um, så jag tycker helt enkelt att man, man ska nog plocka på sig rätt mycket vapen. Man ska ha ett lång Helst pilbåg eller en armborst eller någonting. En pilbåg är lätt att göra också. Ja, exakt. Men får du en pistol så är det klart du tar den om du har plats för den. Ja, det är Sen kniv, spade. Alltså, nu säger jag det två gånger, men vad som helst. Någonting skarpt. En brandyxa kanske. Ja, faktiskt. Det som är den viktiga frågan är egentligen kan du förstöra hjärnan på dem? Det är ju det viktigaste. Ja. att du som vi pratade om innan att en zombie, liksom, du, den kan gå i cirklar runt dig för den har inte någon fysisk begränsning på det sättet. Men däremot har du sönder hjärnan på en zombie, då dör den. Precis. Så att man behöver ha ett vapen som, som, som tyst och snabbt kan förgöra hjärnan. Om jag, om jag skulle välja mellan till exempel en golfklubba, vilket är ett, ett... Ett bra vapen är det ju verkligen Men om jag fick välja mellan det och en yxa Då hade jag nog tagit en yxa Den är visserligen kanske lite mer otymplig Men den kan kliva Ja precis Så där är den ju lättare att förstöra hjärnan i sånt här. Fy vad hemskt det känns att sitta och prata om sånt här egentligen Men ja nu har vi ju gett oss in på det här Nej men det är bra att ha någonting vast Ja uh, istället, assist, för då Och det får är du... ju bra rent praktiskt Om du behöver göra eld eller nåt. Ja, ja visst men också det här att det kan skära igenom men en, en, en golfklubba är ju väldigt trubbigt men ändå hårt föremål. Du, du måste ha mer kraft. i slaget Och du får slagen. stå där och slå tills. Alltså, ja ah, fy det blir mässigt. Sam, samma sak med baseballträ och järnrör och allt sånt där. Du, du kommer ju behöva ha mer liksom, kraft i dina slag för att, kunna, för att kunna penetrera ett skallben till exempel. Jag tror också det. Alltså, nu har ju inte jag så jättebra. Kunskap i anatomi och sånt där hur lätt det är Att förstöra skallbenet på en människa Men alltså i filmer känns det så lätt Att de har bara en baseballträ Och så drämmer de i huvudet på en zombie Och så dör den Men ja, är hjärnan förstörd för det är den inte det, då borde ju inte funka Jag tänker mycket på det med alltså, tv-serien Walking Dead ja. Att de ibland liksom typ, Det ser ut som att de bara trampar på ett zombiehuvud Så går det sönder Så jag tror att det här med att en zombie, alltså man, Som zombie så ruttnar du, ju liksom ja, Det känns det är som sant. att benen ruttnar Kanske också blir väldigt fragila Och mjuka och liksom, Det kanske är ja, ganska enkelt Själva den som håller ihop allting Muskler och fettet och allting Runt hjärnan som annars ger stöd det existerar väl inte på samma sätt- när man är död, antar jag. Mm. Alltså, går, ju längre tid som går- desto mer fragila blir ju som. Ja. De ruttnar ju bort. Ja, precis. Men, Men ska, ska vi säga det egentligen- att de bästa vapnena är de vapnena som, du, som är de tysta? De är tysta. De kräver ingen ammunition. Helst. Du ska ha både någonting som du kan använda- nära till hands och i alltså, nära strid. Mm. Och det skulle du ju undvika- Såklart, du ska aldrig gå på en zombie utan att vara helt säker och om du verkligen inte behöver det Det bästa är egentligen att smyga förbi zombies, skulle jag säga Ja, du kan inte ha ihjäl alla Pacifisten har talat Ja Men då kan vi alltså säga att ett poäng till Daryl i The Walking Dead Verkligen, han är smart Ja, som har en armborst Ska vi gå vidare till klädsel ja. Vad skulle du säga är en perfekt zombie outfit? Uh, outfit of the day En bra zombie outfit <laughs> är nog um, Vi ska se här I stort sett motsatsen Till vad nästan alla karaktärer I alla Resident Evil spelen Någonsin har haft på sig Ja, ah, speciellt Jill Ja, ah, precis, i Resident Evil 3 Som har en tubtopp och en kort kort kjol på sig Man <laughs> behöver tjocka kläder Över hela kroppen, gärna med ett lager Till exempel silvertake Jättebra sagt, mm. det har man börjat se nu Lite mer i filmer och sånt Mm. Det är skitbra att man tejpar silvertejp typ runt armarna Och där zombies kan ta sig fram liksom. Det såg vi väl i World War C Såg ja. väl det i filmen där att han tejpade silvertejp runt, uh, runt uh, undersidan av armarna och sådär. Ja han tog tidningar också Ja kataloger. precis, jättesmart verkligen För att du behöver ju tjocka kläder som inte kan penetreras av ett alltså av ett starkt bett Precis och gärna praktiska Alltså de ska vara åtsittande, ha inga rämmar som... Sån... Ligger eller som flyger omkring Åtsittande, praktiska, tjocka eh, I bra kvalitet Ja, gärna mörker då Det sa jag säkert eh, Så att inte zombies kan greppa om saker Hör du det, Jill Valentine Där Ja, precis Bra skor också, alltså har du inte bra skor Det är som att du Ja men då kan du lika gärna bara ställa dig och låta dig bli uppätande. Ett par ordentliga kängor eller ett par gårtex. Något som du liksom kan springa i men samtidigt som är alltså, ganska tjocka liksom. Du vet ju inte vilken miljö du kommer att behöva vistas i. Du kanske tvingas ut i skogen. Eller i, eller i en vinter. Ja, alltså... precis. Sen kan jag ju bara nämna det här med hår. Det är viktigt också. Du ska ju helst ha kort hår. För att zombiesarna inte ska... Kunna ta tag i dig Därför rycker jag Liten spoiler för spelet The Walking Dead här Men när huvudpersonen Lee Klipper av Clementine Håret ja. för att hon inte Ska bli dragen i det, det Av zombies uh, Hjärtskärande scen Ja men om jag tänker Men det jag är praktiskt. Det. Ja, det, ja, är, det praktiskt. är praktiskt Men där gör han ju en väldigt drastisk sak Som är praktisk men ändå kan jag tycka att under spelets gång så gör de saker som inte är alls praktiska Nej, Nej men nu börjar vi prata vi, om spelet Vi får ha en spoilerpodcast om The Walking Dead-spelet ja, någon dag. Men, Nej Men det är bra med det där med hår, man ska helst se ut som jag, skallig Ja <laughs> Det är nog egentligen det bästa Ja, precis Eller att man som, om man nu som tjej vill ha långt hår, har det i en tofs under en mössa Ja, tejpa ner det typ. Ja. ja, men tajta åtsittande, mörka kläder, bra kvalitet, gärna praktiska med lite fickor på ja. inga rämmar som hänger, kort hår, bra skor. En liten ryggsäck kanske vore på sin plats också. Ja. Det är nog bra att ha för att kunna lägga på sig, alltså ta med sig eventuella grejer man hittar som mat till exempel och sånt. Innan vi, innan vi går vidare. Då, vi som liksom har ett helt vanligt svensson hem. Hur skulle vi lätt kunna göra eh, ja, vapen? Du och jag. Och vad, skulle, på och, vad skulle, och vad skulle vi ha på oss för kläder till exempel? Vår situation, du och jag. Vi bor ju i en tvåa i ett trevåningshus. Hmm. Vi har ju knivar, ganska nära dörren. Det hade ju varit, alltså det hade man ju plockat på sig på en gång. Men sen, ja, du har några, vad heter det Stänger under sängen Ja just det, jag har ju såna här uh, Vikter alltså Ja precis, en, en det skitstång. kan ju vara bra Ja men den är otroligt tung Ja alltså, men i, I värsta situationen liksom Jag skulle säga att man skulle ta Kanske någon form av typ en, en skurmopp som vi har Och kanske kombinera det med någon form av kniv Ja det skulle man kunna göra Vi har ju det en hel arsenal med köksknivar ja, precis vad sånt. skulle vi ha för kläder då? Ja, men vi skulle väl ha det som vi nu har pratat om egentligen ja, alltså ingen, i, av dig, ingen av oss har ju direkt så här, Ut i skogen kläder nej. Det har vi inte Men vi hade väl gjort så gott vi kunde alltså, Vi har ju bägge två kängor Och sådär, och vi har liksom tjocka jeans Sett på ett par långkalsonger under dem Vi har båda två skinnjackor Mössor alltså, Det går ju och, ja, men, ja, visst. Det, ju ingen, det finns inga gränser för, för sånt egentligen Så jag förstår inte hur Liksom folk i zombiefilmen blir bitna För de har alltid så jävla dåliga kläder på Men så. det är väl att de blir överraskade För folk går väl inte runt och alltså Jag förstår väntar inte. Väntar på undergången Nej på men sätt. jag förstår inte logiken Varför man, Det första man märker av en zombi så att, Och de äter andra Okej, okay, Hur ska jag kunna göra så att de inte äter mig Jo, jag tar med kläder Det är ingen som liksom har slagits av den tanken Nej, i Är man fortfarande hemma Då förstår jag inte hur folk kan gå runt Nakna nästan men ska vi gå vidare mot boende Ja precis Och eh, lite det här med en säkerhet i hemmet Ja precis, det finns ju olika typer av boende Det finns villor eh, Lägenheter så som vi har eh, Radhus Ja, det var bara det jag kom ihåg Men det finns ju andra typer av Ställen som man kan vara i Det finns skolor, polisstationer Sjukhus, de här klassiska sakerna Eller mm. typ eh, affärer En galleria Galleria jag tror att alltså det finns både positiva och negativa saker med det här. Om vi tar vår egen lägenhet. Mm. En tvåa på andra våningen. En tvåa på andra våningen. Det jag ser som positivt är att vi skulle kunna i värsta fall klättra ner. Förstår du? Mm. Vi bor inte på femte eller tionde våningen. Vi Nej. skulle i värsta fall kunna hoppa ner. Man kan ha en repsteg ner. Liksom, så man ja, kan det upp. skulle man kunna Sen. ha. Det är inte allt för långt ner till marken. Men det är fortfarande inte så pass nära att zombies kan sträcka sig upp. Vi kommer ner men de kommer inte upp. Precis och det är ju verkligen en fördel när det gäller ett zombie outbreak. Ja. Och sen så det liksom som porten alltså till, vår, till vårt lägenhetshus ja. här. Det är ju liksom, den är, den är en tjock jävla träport som ingenting kommer igenom. Ja fast 50% är ju av glas. Så. Ja men det är så små rutor i glas det är ja, så kan ta. Och sen i källaren har vi ju en stor flåtport Det är ingen som kommer in där Precis. heller liksom. Vi bor i ett gammalt hus Så det är liksom så här tunga dörrar mm. Överallt verkligen Ja men det är bra, det är en positiv sak Tar vi villor till exempel De är på marknivå Oftast stora fönster Har du pan panoramafönster så är det ju Game over, game over. Alltså var inte där då Nej så det är lätt att ta sig in. Visserligen finns det kanske källare. Men jag hade nog inte föredragit att vara en källare. Det är klart, är man ett zombie så är man ju inte kräsen. Och tänker att nej, jag väljer nog lägenhet framför källare. Alltså du har inte den tiden. Nej. Men om vi nu tänker hypotetiskt att vi fick välja så hade jag inte valt det. Nej, jag tror att det bästa man kan göra med en gång det är att ta sig från marknivå. Ta dig uppåt i ett hyreshus eh, Egentligen så högt upp Du kan egentligen ja. för att det är liksom, alltså, Ett trappsteg är svårt För en zombie att ta sig upp för Bor du 80 trappsteg upp Då är det gånger 80 svårighetsgrad För den här zombien att ta sig upp till där du är liksom. Så att eh, egentligen, alltså Högst upp i en stor lägenhet I ett 10-våningshus med stora tjocka dörrar Det vore ju optimalt egentligen För att du måste ju skydda dig själv både från zombies Och från människor som vill ta ifrån dig Det du har Ja självklart, men jag säger inte upp i tio våningar upp Nej Jag säger två våningar upp Okej man ska kanske kunna hoppa ut från balkongen Ja också. alltså det är en stor fördel För hade det, alltså skiter du sig Då är du inte fångad Man måste kanske tänka lite som en räv Och ha två utgångar ur boet liksom. Ja mm. Smart. Vad var det jag tänkte en annan sak som är bra med lägenheter Nu hyllar ju vi lägenhet bara in, Det är inte bara för att vi själva bor igen utan Det är det, optimalt Det är faktiskt väldigt bra Självklart ser alla lägenheter olika ut Men om vi förutsätter att ja, En klassisk generell lägenhet liksom. Vi bor ju men, i lägenhet bara för att Vi vet att en zombie outbreak ja, kommer. Ja, självklart. Det Ja ja, därför Inte in för att vi fick den för ett bra pris eller Nej, nej, nej, nej. det är bara för att, ja, bara för att nej, vi vet att nej, det här självklart. kommer att hända nej, men En annan sak också är att eh, Det bor fler i ett lägenhetshus också. Man kan hjälpas åt. Alltså det är fler inneboende som man ja, kan teama upp liksom. En sak som många tänker på och faktiskt gör fel. Det är att de söker sig till antingen polisstationen eller sjukhuset. Där man sätter jättemycket filmer. Det här är vanligt nu liksom. Största klisen inom zombiefilmen är, är ju... Ja. Är... Alltså sjukhus och polisstationer Men vad gör du då? Alltså, blir du biten och du har fått ett bett om något slag Du tänker ju inte, förutom vi nördar Som har lite för mycket konstig tanke Då tänker man ju inte att det är en zombiesmitta Så Nej. det är klart att du åker till sjukhuset Men det är också där de första outbreken sker Det är ja. där de första smittade Hamnar Och det är där Sprids. Och det är ju hos polisen också i, alltså, i som de tar in de här första dårarna som börjar bita folk. Ja, och folk blir rädda för att det är kaos, då går de till polisen och söker skydd. Man ska helt enkelt undvika stora folkmassor. Ja. Alltså även om, alltså, både när det gäller zombies och levande. För zombies är farliga av den uppenbara anledningen. De dödar dig. Men människor är farliga när de blir desperata och de blir nervösa och rädda. Alltså de kan ha dig för att du går med en snickers och de inte har det. Mm. Så undvik stora platser med mycket folk. Egentligen ska du stanna där du är. Du ska stanna hemma. Såvida du inte bor i en villa med panoramafönster. Nej, nej precis. det som många gör är att de flyr stan. Men det är nog det som alla tänker. Och det kanske inte är så bra. Det är en annan klyscha som finns i såna här zombiefilmer och sånt En plats som, som jag tror att man skulle kunna ha väldigt mycket kul på Det är ju en galleria Ja, verkligen Gallerior Alltså på, teoret eller på ett alltså tankemässigt plan Så är ju galleria En stor galleria som är helt tom Den ultimata platsen Där har du ju liksom Du kanske har en, vad ska man säga någon affär som säljer sängar Vad har vi för ljusk till exempel Jaja. Vi kanske skulle ha en ljusk Där skulle man kunna sova Man kanske har en, en elganten Eller någonting som säljer tv-apparater Där skulle du kunna följa nyhetsflöden Med radio och tv Du har kanske en, en Ica Eller någonting där inne Och där, har du, liksom, där har, du, precis, du har du har liksom kläder, du har mat Så skulle du springa på en stor galleria Där du är helt själv Det skulle egentligen vara optimala fast du får komma ihåg att gallerior är ju till för att de ska ju visa en fin utsida. De ska ju visa vad de erbjuder. De har jättestora fönster. Det är sant. Så zombiesarna alltså vi kommer ju vara där. Vi kommer ju visa oss där inne för zombiesarna att se. Det kommer bli en vi kommer bli en som en matlåda för dem att se. Vi blir som en lunchrestaurang. De ser ju oss På utifrån. Insidan, ja. Uh -huh. En annan sak också... En display liksom. En grej som jag kom på nu är ju också att... Det är oftast, kan jag tänka mig till gallerior och mataffärer och sånt... Som andra människor söker sig till. Som är villiga att döda för mat och kläder. Så att om vi befinner oss där och har gjort det till, till våran grej... Att vi bor där. Så, så, så känns det ju liksom som att man bara väntar på att... Det ska komma någon och stjäla från den. Och det är det som också är en annan viktig aspekt... Med det här med sommargrejer Du måste fundera på vilka människor du, du har i din omgivning Jag skulle säga så här: Först och främst Den man kan lita på är i första hand Tror jag sin partner Hoppas jag ja, Nej, självklart, <laughs> självklart Och sen så tror jag i andra hand eh, Familjen tror jag är eh, Ett säkert kort De skulle ju aldrig förråda dig vad jag, alltså, jag kan bara tala ut min familj Min familj skulle aldrig göra det mot mig och sen så kommer vi till den tredje gruppen människor som är liksom tveksam Det är det här med vänner Men det är väl den gruppen av människor, alltså det är den pyramiden du säger som man håller närmast Ja. Men det är ju inte den gruppen man hamnar med i ett zombie outbreak För ofta, alltså zombie outbreak kan ju hända när du är på jobbet, när du är hemma, när du är på resa Alltså du hamnar oftast inte med de personer som du vill Nej precis det är sant, det är sant. Så du måste lära dig att fungera som grupp Och det är, det är intressant det där För jag tror att Man kan bli liksom De här olika stereotyperna som man ser i filmer Man blir antingen den här skjutgalne Oftast militära eh, Galningen Som bara vill gå rätt in I ett rum Köra en Leroy Le Och bara ha allting själv Skjuta bort all ammunition Och verkligen bete sig som ett ass mm. Eller så har vi de som inte vågar göra ett skit liksom. ja, sen Man sen så måste har ju finna, vi... finna en balansgång Och man försöka ju... vara så smart som möjligt Ja precis, man har ju oftast hela spektrat Alltså av, Som att på en arbetsplats till exempel Eller man kanske är tio pers Då om, om vi skulle säga att en zombie outbreak skedde då, då skulle du oftast ha hela spektrat Av galen människa till sansad människa ja. Då skulle du ha hela spektrat av människor men, och det, men jag tycker också att eh, det som gör den här eh, zombiefilm och spelvärlden eh, så intressant Oftast, det är ju för att då oftast så handlar det oftast om en grupp Med helt olika karaktärer som måste lära sig att jobba ihop Det tycker jag är otroligt intressant När det kommer till just film och spel om, om zombies. Ta till exempel eh, The Last of Us Det är, det är visserligen inget renodlat zombiespel. Men du, du, det är ett liknande scenario Och du har då två karaktärer Som är så jävla olika varandra Som det bara går Men de måste jobba ihop för ett gemensamt mål Kan man ju säga Det tycker jag, det blir spännande på film Och i spel och så Men det skulle ju aldrig funka i verkligheten, det skulle aldrig funka i verkligheten. Du måste hitta människor som har Samma menta alltså mentalitet som dig själv Oftast ja. då alltså. Din partner har ju oftast samma mentalitet som du Alltså, ja det är klart. Alltså det är svårt att säga, alla är ju olika Men jag tror att man ska ju aldrig säga Aldrig Nej, nu citerar jag inte nu Justin du, Bieber <laughs> jag ska förklara. Det vi har här nyss... klipper vi inte ut, det här ska vi ha kvar av. avslutningen Ja, ja mm. jag ska förklara Vi har nyss sett på en video som visar alla fel Med just den filmen där av Den ofrivilliga hänvisningen Justin Biebers film, alltså Ni ja, kan, kan googla på det uh, Everything wrong with uh, never say never Med Justin Bieber, ja. fantastiskt underhållande Åter till temat, jag tror inte att man kan säga att vissa människor kan man bara inte fungera med. Jag tror inte att man riktigt förstår hur man kommer att bli. Trots att jag sitter och läser Zombie Survival Guide nästan varje kväll, nej men ofta, så kanske jag blir den här idioten som inte vågar göra någonting. Alltså man, jag tror inte man, man känner sig nog inte riktigt själv. Så man vet sig själv inte riktigt Nej precis. Nej, precis man, man vet jag menar. inte. Det, jag tror inte man, man vet nog inte hur man skulle reagera i en katastrofiskt situation Nej, Men det finns några saker som man kan göra för att förbättra stämningen i en grupp. Mm -hmm. alltså, man ska ju självklart tänka på en viktig regel att oavsett vart du är, oavsett om du är bakom ståldörrar så är du aldrig riktigt säker. I ett zombie outbreak kommer det alltid finnas faror, mänskliga eller omänskliga gällande död eller gällande typ så här mat- eller vad som helst- som kommer att hota din situation. Du är hotad hela tiden. Så man ska aldrig känna sig säker. Bara säkrare tills vidare. Det är viktigt. Men sen tror jag att det är viktigt- att man trots situationen- försöker tänka på något annat. Så har man tid- har man plats i ryggsäcken. Det kanske låter lejligt, men ha med dig något frågespel Ta med dig Jatsy, de är inte så stora Någon tärning Någon kortlek, vad som helst Någonting som får din hjärna att På något sätt slappna av Bara för några procent liksom Och bara några minuter kunna fokusera på något annat För jag tror att du blir mentalt galen Du blir mentalt skadad Av att bara gå runt Och känna dig hotad Jag vet vad jag ska ut med mig direkt Ett Gameboy eller ett ja. PSP eller Ett Gameboy med Pokémon Ja Wow. Ja, en typ, alltså det är jättebra. Man måste tänka på att man måste hålla sig, man måste må så bra som möjligt. Du får gärna sporta om du har möjligheten till det. Hålla dig fysiskt aktiv och dels för att kunna vara hälsosam. Och att du förbereder, förbereder dig liksom så att du kan springa snabbt, du har bra kondition, du är fysiskt stark och så. Men också för att träning frilös, eller frigör ju. Endorfiner som gör att du mår bra mm, Ja det är, sant, det är sant Så det är viktigt att man, att man kanske Om man har tid och kanske Plats Att man kanske joggar lite Eller gör lite sit-ups och armhävningar Det mår man bra Nu tänker jag väldigt ovkortat på den här Lilla montaget i Dawn of the Dead remaken där När de go nuts i gallerian där. Och spelar in en porrkfilm Ja gör det också om du ja. får det att må bra Om, om du mår bra av det <laughs> Så spela in en porrfilm ja. ni det, det är det viktigaste vi har sagt ikväll Precis. Nej, men alltså, jag tror att det ligger någonting i det du säger Det brukar oftast vara så I, i de här ljusaste alltså, i, I spel och film Med en zombies och sånt då, Det är oftast de här små när Man kommer ihåg Som att, Exempel bara Alla de här komiska stunderna I The Last of Us som är då baserad på dynamiken mellan huvudkaraktärerna. Ja, precis. Otroligt, när det väl händer någonting roligt att de börjar prata om någonting annat än att springa och gömma sig. När de pratar om någonting annat, då blir, det, då blir man man fastnar direkt för det. Samma sak i spelet uh, Walking Dead. Så fort uh, Lee och Clementine pratar om någonting annat än walkers, då lyssnar man direkt. Alltså man är så här, det blir liksom för det, det är någonting man inte förväntar sig Och eh, jag tror att det, det visar på något sätt att det är viktigt som du säger Att man pratar om annat än bara vad man, hur man ska överleva morgondagen Utan man försöker ha lite roligt, man försöker skämta lite Man ska inte liksom skämta bort hela situationen För det är, det är trots allt otroligt allvarlig situation man befinner sig i liksom. Du måste liksom lyckas eh, distansera dig Och hålla ett avstånd till det som händer Men samtidigt vara eh, alert. alert Och medveten om situationen En sak som jag har tänkt på När det gäller zombiefilmer Och som jag har en klar åsikt om Det är det här med Hur långt är du villig att gå För att eh, överleva För vissa blir ju verkligen De är villiga att döda människor De är villiga att Offra andras liv och det hade jag nog inte gjort Det låter dumt För man tänker ju att det viktigaste är att man ska överleva Men jag tror att jag är redan så fucked up i huvudet Av allting som händer Så jag behöver inte andras död på mitt samvete Om du förstår vad jag menar mm. Jag vill kunna liksom överleva Zombie-outbreaket Med gott samvete Det kanske låter dumt Men, men fråga. förstår du vad jag menar Ja, har en fråga här Överlever man någonsin ett zombie outbreak finns det, det vet någon, inte. Finns det någon zombiefilm eller spel som slutar Lyckligt med att allting bara Ordnar upp sig och så bara börjar växa blommor överallt Ja men har man inte sett i några Några filmer Nu kan jag inte name droppa några Men att små samhällen byggs upp Och läkare liksom Fibrilt letar efter ett vaccin Och att de har hittat någonting och... Oftast slutar det bara med att alla dör Ja men jag har för mig att jag har sett några film Det är ju klart att det finns undantag men oftast så slutar det med att ja, ja. alla dör för det Men det är för att, det. att man vet ju inte hur man skulle lösa det Nej. Förutom än att bara döda alla mm. Och då skulle ju världens befolkning vara kanske 1% av vad den är idag mm. För att återgå till det där med att liksom eh, inte offra några andras liv Jag känner väl lite att jag skulle vilja vara så mänsklig som möjligt. För det som alltså, skiljer oss från de döda och från djuren. Det är att vi ska ha en mänsklighet och medlidande med folk. Det är svårt att säga hur man hade reagerat. Men jag hoppas att jag inte skulle vara den här jobbiga typen som vill ha jävla. Och det appliceras också på om någon har blivit biten. Om någon har blivit biten i gruppen. Alltså, fatta vilken ångest den personen i fråga har. Jag hade inte dödat den på en gång. Jag hade liksom. Det hade känts fel, om du förstår vad jag menar. Jag hade väntat till den dog. Det där är svårt att säga. Det är alltså, det jag går ju svårt inte, att säga. Det men... går ju aldrig att, att förutse hur man skulle reagera i en sån situation. Nej, men om jag säger här och nu hur jag är. Jag tror att många säger som du i sånt fall. Men jag tror, jag att... tror inte det. Jag tror att många säger att Fuck it skjut dem för att. De hindrar den bara att... De hindrar den bara. Mm. Jag hade nog... Alltså vi säger att jag var... Um, on the run liksom. Mm. Säger man så? Ja. <laughs> uh, och jag var tvungen att röra mig snabbt. Förflytta mig snabbt liksom. Och så blev en av oss bitna. Det är klart att de hindrar gruppen från att fortsätta röra sig snabbt. Jag hade säkert lämnat den. Den personen i fråga. Men jag hade ju Kanske en pistol. Så att han eller hon får fatta det beslutet själv. Då måste du ju samtidigt offra ett vapen. Ja. Men har den här personen i fråga varit en bra hjälpreda- och en bra vän under den tid som har gått- då hade jag nog gjort det. Det hade känts bra. Hade jag varit i ett, ett utrymme, ett slutet utrymme- och liksom varit på samma plats och den här personen hade blivit biten- då hade jag väntat med personen tills den blev... Denne dog. den dog. Den blev en zombie. Ja, alltså jag hade kanske inte väntat tills den vaknade upp igen. Nej. Men jag hade väntat tills den dog. Mm. Vi ska börja avrunda här. Vad, hur hade ni gjort? Kommentera jättegärna på hur ni hade gjort om er bästa kompis hade blivit en zombie. Och ni bara väntade på att det hann. Ja. ja, för det är en väldigt aktuell fråga skulle ja, jag precis. säga. Tack för att ni har lyssnat, det har varit jättekul att prata om det här Det här ligger oss väldigt nära till hjärtat Och det förstår ni säkert, så mycket som vi har babblat på nu Och eh, vi kommer garanterat att prata mer om zombies Vi kommer kanske ha någon lista med våra favorit-zombiefilmer Favorit-zombiespel eh, Zombietemat kommer i alla fall att komma tillbaka Det här är bara liksom den första Vi måste bara, eh, vi ville bara ge er lite tips ja. Helt enkelt Ja, ni kan hitta oss på Facebook.com Snedstreck Paripixlar Där är vi väl som mest aktiva skulle jag gissa. Ja, det är vi Varje avsnitt släpps också på paripixlar.blog.se Samt på iTunes Och vi finns också på den Underbart eminenta sidan Socialgamer.se Där man kan få kontakt med oss och Om man nu vill kommentera eller gilla Eller dela någonting Bli medlem där, det är en jätteskön sida Den är väldigt Uh, intim liksom Man kan prata med Alla, alla gamers uh, Olika podcasts uh, podcast Hostar Det är som Facebook som du säger, väldigt intimt Jätteroligt liksom Alla är jättetrevliga, kommenterar, gillar, delar Allt sånt där mm. Så spana in den sidan Det finns också en hel del jättebra podcasts Som man kan hitta där via Verkligen, man får lite tips Bland annat Videospelsklubben, Pixieklubben 64 Precis Som är liksom lite av Bara för att, eh, att nämna några Ja, lite av våra personliga favoriter Än gång, tack så jättemycket för att ni har lyssnat Nästa vecka tänkte jag säga i wish. Nästa avsnitt så kommer vi prata om ett eh, spel som ligger mig nära mitt hjärtat. I'll set you free, Alice. Is it mad to pray for better hallucinations? I've not come back here looking for a fight. That's a pity. One's certainly looking for you. Alice Madness Returns. American Till, Magi, va? Ja, precis. Det är American Magis andra spel mm. i den här serien. En liten mörkare variant på Alice underlandet Släpptes till Playstation 3 och Xbox 360 Hoppas ni Ser fram emot det och lyssnar på det avsnittet också mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Ja, tack så jättemycket Ha det bra, Hej då. 2, eller biohazard 2 som det heter i Japan. <laughs> <laughs> ah, det är därför du nog tar en kram. Okej, tagning 2. <laughs> Japan. Det heter biohazard i en Japan. japon Vad roligt Åh, Jag blir som min mamma jag kan sluta Ta oh, ett eh, vatten och räkna till tre Okej okay. oh, Vad roligt kan du ta ha med dig ett blooper eller någonting? Jo, det hamnar hamnet blooper. Det är iskallt. Okej. <laughs> Okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Tag en kvot. Japan. Okej. Okay. Resident Evil 2 eller Biohazard? <laughs> <Sorry. laughs> Vänta! Läs det där, du såklart. Så står så, så, så det här bakom en det Nej, jo, var... Nej, men jag klarar det här nu. Okay. I Japan. Det gör ingenting om jag är lite glad. Vänta på... Nej, serious, liksom. Okej, okay, ...där det blir ett långt klipp. Kör! Nej, Långt. Ja. låter inte så mycket. Mm.